of the emperor. Jason. Jason. Jason. You were almost a gentle sandwich. You're right. That's my game. This place is incredible. Bom takalaka. Kom igen. Eh, hej och välkommen till Super Tetris episode 64. Eh, jag heter Wee och med mig i studio så har jag på min högra Magnus, hallo. Och så har med två nya gäster. Eh, kan introducera dock oss själ. Jag heter Karina. <laughs> Och så har med vi... Cassandra. <laughs> det er jo ett överflöd av östrogen i den episoden. Vi har som det heter bara vart Mm. Og kanskje ei dame Men nå er vi 50, /50. Ja, har jo fått veldig mye kritikk for det Så nå har vi svart på den kritikken inn, uh. <laughs> Så uh, hvis meg og lurer på et eller annet Når det gjelder kvinnefolk Så må vi bare spørre dem på luften ja. Ja. For nå representerer dere Til den andre halvparten av verden uh, Every woman Men skal vi skal jo snakke om spill uh, Og få dette er en spillpodcast Spillkringkastning dere, dere lytter og kjenner jo til meg og Magnus fra før av. Men Kassandra og Carina, vi kan bare starte med litt spørsmål til dere kanskje, i forhold til hva type gamer dere er, eller kan spiller dere spiller? Eller vil dere bare fortelle om, om dere selv? Karina, du kan starte. Ja, jeg er jo sånn gamer jeg da. Um, men ja, nei, spiller litt av og til, gøy. Ja, casual, jeg... casual gamer eller hardcore gamer? Casual gamer, veldig, <laughs> veldig casual. <laughs> og hva type spill er det du, du liker å spille? Litt rolig å spille kanskje. Litt sånn, eh, Mario Party, Mario Kart. Mest Nintendo kanskje, og Sims på base. Ja, ja. meg og Carina bor sammen, bare så folk vet det. <laughs> I tilfelle det er sånn. Hvor svet du så mye om hun? Uh, ja, jeg har jo sett deg spille uh, Sims ja. på pc min. Ja. Uh, gamle Sims, faktisk. Ja, originale Sims. Sims. Nei, Sims 3. Sims 3, ja. ja det har jeg jo også spilt. Det er veldig kjekt. Ja, jeg liker det. Og hvorfor Sims 3? Hvorfor ikke... Det var den jeg begynte å spille, og så... Ja, jeg har alltid, jeg har på en måte fått alle de ekstensjons-packene som du får der. Så når sånn Sims 4 kom så galt jeg ikke skal kjøpe det nye og bruke enda penger der. Mm. Så, nei, jeg er med Sims 3, det funker helt fint. Du ligger å styra. <laughs> Bygge hus og innrede og ja, lage familie. <laughs> Brugge en jokseko, hvordan da? Eller er alt tjent uh, på den vanlige måten? Nei, som regel så... For de tjener jo pengene sine selv, har en cheat på så jeg kan fikse humør i de. Så jeg slipper å med det. Det skal ikke være alt mer realistisk. Eller kunne jo gjort det, men det ble litt sannskelig her da. Ja, for hun her, simmen din, det er liksom en hovedperson, sant? Ja, du kan ha meg jo. Du kan spille med en person, og du kan spille med... Jeg vet med Max som er Max, men ja, nå har jeg vel åtte i en familie. Så det er jo litt vanskelig å ha styrt med. Ja, altså damor i har jo et navn. Ja, du? Jeg <laughs> har <Du> glemt. <laughs> det er så viktig å bare <laughs> Ja, og har hun... Er det 8 styk i hennes familie? Ja, du er man så, fem, ja. Ja. Mm. Ja, så er fem år. Ja. Produktiv. Ja, veldig produktiv. Hva jobber hun med? Det er ikke så spesifikt, men det er business. Ah, business. Hva gjør du? Business. Jeg <laughs> gjør business. <I'm doing> business. <laughs> ok, da er det mafia. <laughs> Det er noe kontorting i hvert fall, jeg vet ikke, jeg sender hun bare på jobb, og så vet jeg hva jeg skal holde på. Men hun har jo doktorgrad i det ene og andre, og så astronaut, og så er hun det, og så er hun det, jeg vet ikke. Jo, det er jo maksende, det er de, det meste som kan makses, jeg har færre tid på jobb, men då har jeg cheater litt. Så er det ingen ende på, på dette spillet da? Det kan gå ganske langt, ja. Men kan tid du fornøyd da? kan tid slutte spillet for deg? Nå er jeg litt lei ja. liksom, nei, Nå kan jeg ta kvelden Ja, ja men altså, det er ikke så sånn at du har Mål, hvis du tjente så mye penger Eller uh. Du kan egentlig spille til uendelig Du får jo unger Og så kan det være at de personer du starter med De blir jo gamle og så dør de Og så fortsetter du med ungene til de vokser opp Så mm. det, det går i en sånn loop Kult jeg vet ikke om noen andre har noen spørsmål du får til Sims, for jeg, jeg har ikke spilt Sims. Mm, jeg husker det vi pleide å gjøre på det første, og originalet Sims, det var jo at hvis du ville kvitte deg med noe, så bygde du etter sømbasseng, <går> oh. og så fjekte du ned i det, og så fjernte du stigen. Så dokkner vi til slutt. Nei, de klarer å komme seg opp uten stigen. Ja, på det nye nå, ja. Ja, ja. men hvis du setter begge rundt, så kommer ah. de seg inn i meg, og da dokkner <går> Nei, kan skal de sulte i det, ja, Nei, det er mange måter bli Kvittig på Du kan ja. jo jo jo ikke seg og slette de ja. Jeg husker ikke helt hvorfor Vi skulle kvittes med noen Men uh, ja, men jeg bare husker det, <laughs> det husker Jeg to husker to jo at cheat-codene er bra det første uh, Cheat-codes Sånn for evig penger Og evig Jeg husker Ja, for jeg vet på Sims 3 så kan du Teste en mother load og får du 50 000 mm. Ja, så mange ganger det vil da. Så mange ganger det vil ja. Så ja, det en fin kode Tenk om livet var så enkelt Du bare kunne trykke en kode Så fikk jeg 50 000 Jeg hadde bankkoden din ja. ja, Cassandra Du da Jeg vet du har en power rig Som du lufter på Bensinstasjonen Inne mellom jeg kom med på bensinstasjonen og sprøyte med luft for å få ja. <laughs> Men det er jo en oldly PC, faktiskt. Ja, ja, ja. Ja, men ikke spør meg hva som gjør igjen, for jeg har ikke peiling. Nei, ok. Hvor kom den fra, da? Hvor sprøy den? Uh, jeg fikk en kompis til å hjelpe på et komplett, og så bare sette han samme ting, og jeg kjøpte, eller betalte da. Ja, og så har jeg hatt den siden da, ja. Så det går mest i PSP? Mm, ja mest. Mm -hmm. men det er ganske grejt, men en sån roligare gå över till Switchen då för exempel. du online, alltså konkurrensespel, skjutspel? Det har gått mycket i CS i det sista, men nog är jag lite lejen. Ja. För det det är ju bara detsamma som kör varje gång. Ja, det, det, det er dust? Er det det det klassiske drepte? Ja, ja, ja. Dust og Mirage og... Ja, ja, ja. <laughs> og rankingsystemet der også synes jeg er litt sånn tullitt Så, ja. Er du god Nej. Nej, <laughs> Nei, ja. Det er ofte å skrøyde litt av seg kveld. Absolutt ikke. Jeg er for nøyd deg hvis jeg dreper noen. Altså. <laughs> Men jeg er veldig, veldig, veldig god bait. Ja, at du nesten det. Um, jeg lurer fienden til å tro at vi skal gå in der, lage mye show, vise meg frem en tre ganger, gå hjemme mig meg, vise meg frem en annen pause, gå hjemme med meg. Og ja. så altså, er det andre folk der på laget, sniker seg bort til andre siden og, og planter der. For da er jo alle kommet sted her. Oh, ja. Av og til, hvis det funker, da er det ikke hver gang det funker, men når det funker, så, da føler vi meg god. Ja. Og så dør så dette er jo en taktikk som dere har planlagt. Det er ikke bare du stikker av, og de andre vet ikke hva du holder på med. Uh, nei, nei. nei, nei. Jeg sier ikke fra. Jeg er beidt med å <laughs> Ja, det var lurt. Det var jo en god taktik. Yeah. Ja, ja. Ja, det er litt sånn, uh... heter det her? Nei, på det. Hvis den der trehesten? Åja, Trojan. Trojan, ja, ja. Trojan. Ja. Så, så, så, så, så tar... han oh, tar den inn, og så... Å, hva rasker du så her? Ja, hva rasker jeg skrevet. Men uh, hvis du er baiten da, um, er det forventet at du... Altså, overlever du? Eller det som, dør du som regel fordi... Jeg dør jo som regel, ja. for jeg er plutselig fem stykker som ser på mig. Ja. Så du offrer deg for laget, rett og slett? Jeg offrer meg for laget. Ja. Så når det funker, da vet jeg at jeg har gjort en god ting selv om jeg dør. Ja, litt sånn kjølmåsbom på det er jo litt sånn... <laughs> ja, det er det. Ja, Kamp og Streik er jo et klassisk spil, og det har jo vært det samme spilet, jeg, jeg vet ikke hvor lenge, nå, 20 år nesten. Mm. Uh, selv om det har kommet ut Hva heter det? Geo Jeg tror det er CSGO CS2 Ja, 2-en er, ja, er jo ja. det nye ja. Og jeg vet ikke hvordan det har gått med det spillet Men uh, Jeg tror grunnstammen er det samme Fordi hvis du forandrer for mye Så klikker jo folk mm. Så jeg tror våpen og brett Og i stort sett samme det dette er jo online Folk spiller mye online Og det er veldig konkurranse, mye sikkert penger og turneringer og, ja. Ja, og så er det veldig mange som er jævlig gode i det ja. så å komme i det nå da, det, det er en dødsdom nesten det på å si det har ikke jeg sjans altså. jo da kan møte sånne folk som meg <laughs> Ta du headshots da ja, den prosenten min er egentlig ganske grei men altså, når jeg har 2 kills og har 100% headshot rating, så er det ikke som mye å skryde på heller. <laughs> du treffer på de skulder du tar. <laughs> ja. Så det er jo bra. Ja, men hva type, altså type spiller? Altså, er du en sniper? Eller går du med maskingevær? Knyver? SMG. SMG? Jeg liker det, ting som går fort. Spray and pray? Ja, litt, ja, ja. ja. Det, det, det er da jeg føler jeg har sjans, sniper og skytte grisen. Da <laughs> ber jeg om å dø, for jeg ser dem ikke før de ikke ser mig i det der de skoper meg. <laughs> det er så utrolig frustrerende. Altså, jeg har ikke spilt mye CS, men hvis du bare går rundt og svar BOMM, når du ikke ser fienden engang, og så er du tatt ut, altså, du har ingen sjans mot en god sniper. De spel du har sett de, så har de aldrig det. CS:GO. Eller CS:GO. Så sa ja. Nej, eh uh, Counter-Strike är nog vanskligt att komma sig in i. Eh uh, du andre snillere snällare spel. Okej, andra. Eh Så en uh, sånn kosespel. Ja, spel är ju lite sån förkärlig. Väldigt mycket indie spel så jag aldrig husker hur det hette. Men uh, det går litt i sånne ting også, mer rolige skjelutforskningsspill, sånn... Ad, ad, ad, eh, Adventure? Adventure-spill? Ja. Ja. Mhm. Jeg ser jo at to har spilt litt sammen, Hesanna og Carina. Eh, litt sånn... Ikke det PAL-World, men det var noe sånn... På Switchen så var det sånn... Eh... Palia? Palia? Palia, ja. Palia, ja. det var en greie. Ja. Nej. Men det er ju det är liksom utforska, göra hus, få poäng. Ja, lite såna ting. Vad så Ego Death? Jag spelade lite grann samman med Karina. Ja. Ja. Eller så ser du på når Ego-spel? Jag syns faktiskt det är det, gick. Det är ju och skrämmt eh när jag Jaja. Ja. ja. Så da... Der har jeg ikke sjans. Nei. Nei. Mm -mm. Nei. Men uh, hvis du skal fyre opp et som ikke er Sims, uh, Kan du spill er det? Mm. Da er som sagt fra før også var det enten Mario Party eller Mario Kart. En av de. Sånn som nå... Så kanskje Star Do Valley. Ja. Det er veldig koselig. Ja, for hvor mange timer har du i Star Do Valley nå? du ikke spørre på. <laughs> du liker ikke detaljen som kommer kom på skjermen. Det <laughs> er Men det er ikke bare meg nå. Nei, nei. Vi har jo spilt de sammen. Men det er kanskje det spelet du har mest time på, udenom Sims. Ja, ja. Nei? Eller er det et annet spill? Altså, hvis du regner fra første gang jeg Mario, så tror jeg kanskje jeg har brukt litt mer tid på det. Og oh, regner du med sånn plattform Mario nå? Sånn Mario, Super Mario? Nej nei, enten, en, altså, jeg har jo brukt Gamecube fra da jeg var liten. Mm. Så hadde Mario Party 5 der, og Mario Kart. Så hvis jeg skal regne på i timer jeg på det, så er det nok til å være for det er ganske mange Mm. Ja, det var i alla fall säg eh, i alla fall 15 år. Så. Men du har ju alltid haft en eh, Nintendo DS eller en type Gameboy. Ja, Game det DS. Ja? Ja. Kan typ spel alla hade du där? Ehm. <coughs> um, jag hade sån Juxa kortinne där och så jag hade jag hade enstaka spel. du dan för? <laughs> Det var en i klassen min på barneskolen som fikk seg til meg. <laughs> okay, så du hadde en sånn rart eh, juxtekort, og der 100 spiller, 100 det, spiller, ja. Ja, det er bare... Jeg hadde jo over 100 spill. Ja, det er mye der innpå. Jeg har ikke vært innpå engang. Men det var for det mest på enten Super Mario 3, og så var det Mario Kart. Ja. Ja. Har du spilt mye online Nej. Nei. <laughs> Jeg fant ut av at var ikke så god i Mario Kassa, jeg trodde etter første gang online. Folk er jo nogløse online. Det, det går ja. gale. Ja, nei, jeg trodde jeg var litt bedre, men mm. nevnt det. Ja, Magnus. Eh, vi vet jo hva type spiller du er, det er jo mest fotball det går i. Mm. Ja, og har du spilt fotballspillene i de siste nå? Uh, nei, ikke så mye i det siste. Nei? Jeg har hatt, det var travelt. Ja, ja jeg har blant annet vært i Japan, ja. som vi skal snakke om senere. Nei, ja. Uh, jeg hadde... Jeg hadde hatt eksamen, jeg hadde siste På bortdagen min, så det var ganske travelt. Så jeg har, jeg, jeg har ikke spørt noe i, i det siste, nei. Men planen er å gjøre det da, i neste uke, da tenker jeg. Så da blir det nok... Uh, Vet nog vi eh IAFsiga. Men ja, jag kanske ska prova något annat. Hade du i borsa gryn då du? Ja. Eh. Uh, Sår du 16:e? Ja. 16 maj. Ja. Ja, det är ju det är ju schysst för någon med borre hade i den perioden. Ehm. Då vill vi tro bor 16:e barn. Så kul. Är det kul att gå spelrelaterat till bursdagen Eh, Nej, det gjorde jeg ikke eh, Ikke sånn kompon, nei Nei, jeg tror ikke det mm. eh, Jeg var veldig travlt Levert eksamen klokka 11 så var det Sov jeg noen timer Og så sleten Og så drog jeg på strand nå, Og så var jeg skulle jeg på fotballkamp Klokka 6 Og så vant med Og så ble det Vippen etter kampen, og ja, så var en kjekk dag, men veldig, veldig lang en dag. Den 16. Den 16. var det, ja. Og så kom 17. Og så kom 17. Det var tilsvarende, <laughs> ja. så det har vært tungt de siste dagene nå. Ja. <laughs> Hva for dag er det nå? Å oh, ja, det er 19, ja. ja. ja. Nei, det er slitsomt å være på ferie, eller å ha ferie. Mm, du vet aldri når det er ferdig. Freila, ja. du også hadde bostad? Ja, ja. <laughs> Fikk du noe spill relatert til jul? Eller gjorde du noe spill relatert? Til jul? Nei, til jul, sorry. Det jul. Jeg er jo blant va. Til vorstakene. <laughs> Jeg fikk jo et av det. Boobien. Ja. Um, ja. Eller Snufken, som det heter. Mm. Så er det vi ska ju vi ska vi om den lite senare. Ja. Uh, men uh, känd at du gillade gaven. Uh, og så ska vi ju fira bursdagen din lite senare. Inte på luften. <laughs> uh, Nej, men, <laughs> men det går det går vi att det är ju lite det är ju rart att ha bursdag uh, både 16 och 17e maj för i mm. alla andra feirer jo nationaldagen. Föler dock att det är lite sånt ovsätt. Jeg, jeg, jeg synes er veldig, jeg er veldig glad for at jeg... For mamma hadde terminen 17. Så jeg er veldig glad for den 16. For det er fotballs nasjonaldag. Ja. Så altså, Sandsurf, mitt lag, spiller alltid da. Så jeg er alltid på kamp da. Ja! Så hadde jeg... Så, men det er sikkert gøy å ha født 17 også. For det er også en festdag. Men ja. det er sikkert veldig travelt. Ekstra travelt. Veldig travelt. Men altså, jeg synes det er veldig koselig at alle har fri å kose seg. Mhm. Men det er jo på en måte ikke en bursdag-bursdag som så mange andre har, men mm. det er veldig fint at man alltid har fri. Mm. <laughs> ja, det er sant. Så det er litt eilig. Mm. Men, uh, ja. Mammaen min har ja, jo hatt, du min egentlig 18. mai. Men, uh, jeg tenkte heller, Nei, jeg tar det dagen før, det er litt kjekke. Ja. Ja? Ja. Vi ikke, trenger ikke vite hva tid du har født, ja, det er ikke så spennende. Nei, den er helt vanlige dagen. Ja. Det er jo sikkert julaften, sant? Ja, ja, 22. desember. Nei, 22? Ja, ja. 22. desember! Ja. Men pleier du å få spill-relatert gaver? Altså, er det noe du ønsker deg, eller pleier du bare å bare kjøpe deg selv? Det blir jo at jeg de kjøper det selv når jeg får spil sånn i gave, så blir det enten sånn tullespill, sånn i fjor, hva var det da jeg fikk? Jo, jeg fikk en sånn, du skulle være en pølsa. En pølse? Ja. Du skulle være en pølsa og rulle av gårde fra kokken. Det var det jeg fikk i fjor. Ja. Var det noe du ønsket deg, eller? Nei, jeg har aldri sett det før, jeg gikk. Ok. det heller, så. Nei, det er litt vanskelig å gi spill gavet, uh, altså det er jo litt som å gi en bok, eller en film. Du må liksom kjenne litt hva smak den personen har, hva sjanger, og sånn. Også er det heller ikke alltid så lett å, altså hvis denne personen ikke likte denne gaven og bytte den om, for mange spiller jo digitalt nå for tida. Ja. Det er ikke bare at du går. men vi står har kjøpt den på el så kan du jo bytte den. Uh, hvis du har kjøpt den fysisk? Fysisk, ja. ja. ja, ja, ja. Men det det er jo ikke så mange som gjør lenger Nei sånn. Mest... Udenom deg vi. Ja, vel, jeg liker jo å få fysiske spill For jeg kan selge det igjen Det er jo gjenbytte verdi der ja. Men til og med Jeg har kjøpt mange digitale spel I det siste Enten fordi det ikke finns fysisk mm. Eller fordi du får en god pris I grunnen Når ja. du går på e-butikken mm. Så færre og færre butikker Fysisk eh, Spill eh, Jeg vet ikke hva for en kjede som Rett og slett med det Jeg tror det kanskje var elskjøp eller noe sånt At de bare fjernet det fra hullene eh, Litt omt, kanske? Nei, for jeg kjøpte I fjor, når köpte kjøpte IAFC Så kjøpte jeg faktisk fysisk på elskjøp mm. Ja, med skilden Og da var det sånn Det var det, var det siste Du var heldig, sa han sånn. Det var det siste kopien de hadde igjen Ja, ja så det de virker som, men det er ikke, det, det er mini, sånn mini-ekspress, eller hva det heter, ja. mini-ekspress, så de har jo ikke plass til så mye. Nei, nei, nei. Så spillet kanskje ikke det de tjener mest penger på, eller prioriterer. Nej jeg tror ikke det er renset. Mm. Nei, fysiske versioner er på vei ut, og digital på vei inn, på godt og vondt. Du har ikke skaffet deg en Playstation 5 enda. Jeg var veldig nære, ja. <laughs> men jeg vet ikke at vi heller kjøper EAFC uh, til PS4, Playstation 4 i stedet for. Ja, det, jo, det kan jo være at hvis du hadde kjøpt en Playstation 5, så kunne du liksom fått... Uh, jo, for jeg tror kanskje hvis du slapper Playstation 4-disken i en Playstation 5, så får du en, en oppgradering. Mm tror jeg. Det noen noen spill fungerer på den måneden. Okay. Men grunden for, jeg vet ikke om du har en grund for å oppgradere fra en fire råd til fem år, hvis du ikke føler behovet, så skal du jo slippe, men... Føler du meg litt presset nå. Ja, må, må det gå, du kjører. <laughs> Nei, jeg kommer frem til, jeg, jeg gikk en liten runde med meg selv, og jeg kommer frem til at, at akkurat nå, at det ikke er det jeg skal bruke pengene mine bra. Uh, so, yeah. altså, jeg har sikkert kommet til Playstation 6 Når jeg bestemmer for å kjøpe en 5 <laughs> Ja, nei altså, Teknologi tog er rasio En retning når det er fremover uh, Karina Har du tenkt å kjøpe En ny spilmaskin eller konsol? Nei, du har jo aldri Jag jeg trenger nye ting <laughs> Jeg ja. uh, en Gamecube har, har du lyst? Du hadde en Gamecube? Ja, men den ble ødelagt i, i vann. <laughs> ja. Så kanskje det. Nå, altså, i så fall så hadde du jo kjøpt den for at det er koselig å ha en sånn maskin i huset, for vi har jo allerede en maskin som kan spille Gamecube-disker. Ja. ja. Så. så funksjonsmessig så har vi jo fulgt det, men det er jo kjekt å ha retromaskiner i hus, Eh uh, speciellt den lilla som du hade sån lilla box eller vad färg var GameCube då? Svart. Svart ja. Jet black tror jag han blev kallt. Sen sånt. Ja, men hade du färger ikv kontrollerna? Så färg är viktig för dig då kanske. Nej, så någonting. Men kan jag spela då i eh kommet, eh där sånn, kommer eh sån eh Kallet, sånn, uh, jeg kjøpte jo en sånn NES Med HDMI ja, En, en NES-klassiker Og ja. så kom den en SNES-klassiker Tror du ja. det kom til å komme en Gamecube-klassiker da til slutt? Uh, Eller ble det vanskelig? På grunn av de store kontrollene uh, Ja, du, altså, godt spørsmål uh, Du, du som er overvåte ja, altså, det For nå Nå har du NES, og så SNES ja. Det naturlige neste er du har ja. 1964 ja. og så eventuelt en Gamecube men um, nå, har, nå kan du jo spille mange av disse spil på Switchen mm. fordi de har relansert dem i, mm. i digital version på Switchen uh, det å trykke opp minimaskiner er jo veldig kostbart mm. og jeg tror ikke det var så lønnsomt til syvende siste for Nintendo Nei. og altså, de har jo sett på salget uh, på Mini Nintendo og Mini Super Nintendoen og uh, om det kommer Nintendo 64 ikke med det første Nei. Nei. fordi uh, det har vært så mye snakk om Switch 2 nå så mye snakk om det så jeg tror de putter alle egger sine i den korger mm. uh, akkurat nå i hvert fall ja. Mm. Nej mye snakk om eh, nye maskiner, om maskinvare og sånn, eh, PC'er er jo på den dyreste tingen du kan ha. Jeg er sånn at du, altså, den maskin som du har nå, mm -hmm. eh, koster den, vil du si den var dyr, eller helt sånn medium? Mm, jeg vet ikke hva som er dyrt deg. Uh, den koster jo litt Ja, så, ja det er veldig bra Men det er helt greit for deg å bruke ja, ja. Så mye penger på ja, ja, jeg har jo hatt den i Fem år nå, tror jeg Ja, det er faktisk en stund det Så jeg må jo oppgradere noen deler snart ja. Det må jeg, for jeg kjenner på De litt sånne større, nye spil Så sliter den litt ja. Nytt grafikkort, kanskje ja. Ja, Fordi det er det ofte stoppet Med pc -er. Uh, grafikkkortet. Det er jo det som er på denne, motoren. Uh, men du sier nå at uh, på noen av de nye spillene så går det litt trekt. Ja, du kan få litt sånn lav FPS og sånne ting. Men uh, jeg tror jeg kan vente i hvert fall et år til før jeg bør bytte den ulike pek. Skal du bare bytte ut små deler da, eller skal du kjøpe en helt ny Rigg? Mm, jeg må se Jeg må få noen som kan det til å hjelpe meg å se om det svarer seg Og om jeg bare kjøper helt ny Eller om jeg bare trenger å bytte deg to mm. Mm. Nei, Den gamle riggen min Den har jeg jo en del år Og den kjører jo Sims Helt greit Heldigvis <laughs> Men jeg tror ikke jeg hadde tenkt å den ut For altså, hvis jeg skulle bytte ut uppgraderat den så hade du kosta en del för det är all delen än nu så sånn spinn gamla men så jag fick uppgraderat uh, grafikkortet mitt jag fick juikums det gamla och mm. han fick uh, et ett kort ifrån Henning som jag har liksom bara bytt med kvarare mm. så nu kan jag spela lite bättre spel uh, men det er ligger väl ja i shit bra nog dagens nya spel mm. Så hvis jeg vil spille nye spel så er det jo på Playstation 5. Og mm. den er jeg veldig fornøyd med. Men, men til og med der går det jo fremover hele tiden. Nå har de lansert en ny Playstation 5-versjon som er tynnere. Var slim? Slim ja. greier, ja. Jeg pleier å gjøre det, sånn ikke 3-4 år. Og det har faktisk gått... I år Føles ikke sånn <laughs> Nei, altså Vi er jo egentlig midt i uh, Kan du si Konsoll uh, Livsløpet mm. til Playstation 5 nå Det har ju gått 4 uh, år Og jeg tror vanligvis så er en konsoll Skal anvare sånn 8 år mm. Men de har ju strukket nå Til ti år nesten mm. um, Så ting er jo blitt forsøvet på grund av covid og alltid vara med där och og... men jag jag ja. Jag från den femmen. Du klarar mig i fyran. Ja, så altså mitt spelbehov är ju kun i AFC så ja. Ja. Ovalhalla. Ovalhalla. <laughs> så ja, när man får se. Alltså jag har ju lust men ja. Men få se, Vi får se. Nei. Nei, det var jo eh, kanskje litt akkvært om oss. Eh, eller om siste tanker dokkar har om nokon selv, så nok kan dele med på samlingen. <laughs> Nei. Har du en med en sånn uh, Twitch-kanal eller et eller annet sånn, hvis det går, uh, hva kalles det? Strime, som det ungdommen gjør. Ja. Ja. Kan folk se deg online? Vil du at folk skal se deg online? Jeg streamer jo faktisk litt før. Ja. <laughs> men det var så forbannet kleint. <laughs> altså når folk så sånn, takk for du ga meg pengene dine. <laughs> jeg vet ikke hvem du er. <laughs> nei, jeg vet ikke hvem Det var gøy da, men det var litt toksikk også. Og så var det sånn, ja, kleint. Ja. Mm. Nei, det er mange som tjener penger på det Ja, du kan kjenne graps ja. Ik Ikke meg og deg Nei, det er ingen som vil på oss Nej. <laughs> Men jenter Ja, ja, det er jo ja, bare det Kinn de er flinkere stør, styr, styr, Ja, ja, ja, det er kun snakke ja. om skills ja. Ja. <laughs> ja, vi er så flinke <laughs> <laughs> da er vi tilbake Og vi skal snakke litt om hva vi har spilt I det siste uh, Magnus, kanskje du kan starte ballet Ja hva Har du spilt i det Nei, siste? Nei, som sagt jeg, jeg har jo vært 8 dager i Tokyo Så jeg har ikke spilt så mye I det siste egentlig. Men det jeg har spilt der, er jo I AFC Som jeg begynner å finne glede i Å spille bygget mitt eget lag og sånne ting. Jeg kom ting som jeg ikke sa når jeg hadde en anmeldelsen av det i vinter, tror det var, på det er en ting som en nytt. Altså, det har, det har jo hatt damelag med på IFC. Inno Nei, <laughs> Inno -no. Men det som er nytt for å gjøre er at det på Ultimate Team det mest populære modusen er at det du kan bygge lag med både damespillere og mannespillere Og det er litt kontroversielt Fordi du har sånne kvinnelige fotballspillere Som liker høye greiter som Haaland for eksempel mm -hmm. Som er kjempeusannsynlig i følge av andre da. Men så har du også tidligere hatt uh, Icons sant? Du kan spille Sånne klassiske spillere Ja, Haaland kan spille sammen med uh, Pelé for eksempel Og sånne mm -hmm. ting og det er ju i seg selv ganske urealistisk så, Men folk ranter liksom bare at Åh, det er så syd urealistisk at en kvinnespiller kan spille med en mannespiller på lag mm. Åh, men det er jo enda mer urealistisk å spille med sånne gamle spillere og samme nye da ja. Så det kom vi på at det kunne jeg jo ha sagt Og nå har jeg sagt det Ja, hva, hva synes du selv om det, jeg synes det er Helt Den beste spilleren på mitt lag Er Hva heter Hva heter det da? Er det er jo ikke jo norske Hegerberg ja. ja, hun har også hatt på laget Hun er 89 reiter Det er ganske bra Ja, 100, 100. Haaland er vel også Enten 89 eller 90 Så de ligger Bare reiter mm. Hun heter Bon Mati Mitt bandespiller, hun er 91-reiter, hun er min beste spiller. Jeg det bare flott egentlig, at jeg er damespillere med nå. Så det, det er bare veldig sånn. Har du et sånn eget skaddesutt-lag? Ja. ja. Og da har du damer opp på laget. Ja. Hvor mange da? Eh, akkurat så har jeg Hegerberg inne, og så er hun Bond-Manty inne. Og så mener jeg at jeg har en kvinnelig venstrebekk også, mm. og jeg har jo en app, så jeg kan egentlig bare finne laget mitt på appen. Med, <laughs> ja, du <det> følger med. <laughs> ja, nå er det live. <laughs> Magnus skal på luft og sjekke laget sitt, si at det går bra med spillene sine. Du er akkurat som en sånn manager som overvåger spillene inne. Passer på at de spiser riktig og trener riktig og... Jeg, hvor de Ja, jeg har faktisk en kvinnelig keeper. Hun heter Sesmik, 85-reiter. Venstrebekken, Karo Chaui. Hun er 86. Det er to. Og så min defasemikbarne har jeg spillet. Hun heter Stamway. Fra England. Fra England. Hun ja. spiller for Baymunchen. Og så er det hun Aitana Bonmanti. som jeg snakker om. Ja. Du har egentlig ganske mange kvinnelige spillere. Også Helga Bagg. Så, så ja. har uh, 1, 2, 3, 4, 5 av 11 på laget er kvinner. Så det er veldig mye likestilling i laget. det er ganske fremoverlig. Det er det. det er, er likestilling. Ja, ja. Damer kan synes dere om at Magnus har halvparten av stallen sin er damer. Veldig bra. Veldig bra. Det <laughs> syns, syns dock att det på mode är grejt att det är blandade lag och det syns fint dig. Och de får, har på mode det samme skor som toppspelarna i, i män alltså. Ja, så visst det är. Såpass bra i sin egen liga så skal de ju ha den skåren de har. Mhm. Ehm nice själv när du så spelar det på guttlaget. Mhm. Mm men för de det är ju svårt I säga det identiskt lag, men så det funkar ju. Men som regel så är ju kvinnan dårligere enn menn, altså fysisk. Men, ja. Hvis de er gode i fotball liksom, i sin liga, så får de jo den skålen som de har. Mm -hmm. Så hvorfor skal de da ikke ha en høy skål hvis de er gode? Ja, mm. da Hegerberg har jo henne gullballen. Ja! Som verdens beste kvinnelig fotballspiller. Ja. Så... Ja, jeg synes det er... En bra ting At de kom, ja, FIFA har kommet litt videre egentlig, <laughs> I forhold til At det ikke bare eh, Altså det er jo som regel bare menn som spiller Eller flest menn som spiller FIFA det Så jeg tror dette er på en måte eh, for, Prøver å få Mer kvinner da Når du har de beste kvinnelige fotballspillene liksom, I verden med, på spillet Ja, for du tror dette vill få flere jenter til å spille FIFA, eller IFC da. Ja, jeg tror det. Ja. Sånn, du ser opp til Hegerberg, og så å, kan du ikke bygge lag med hul, men nå plutselig kan du det. Mm. Jeg tror det kan være en positiv ting. Veldig bra. Er det noe annet nytt med IFC som skiller seg ut fra FIFA, som du kommer på da? Nei, altså de har, vi snakker jo en del om sånn uh, uh, Navnrettigheter og sånn Ja Men det er ikke noen navn som jeg legger merke til At de er manglet eller er som jeg har savnet da. Så det virker som de har liksom kjøpt uh, De største ligene og sånn Plus uh, kvinner, ja de har jo begynt med kvinner Altså, de, de har jo tidligere hatt uh, damelag Men det har vært landslag Damelandslag Mhm sånn Norge og Sverige og England og så videre. Men har de jo også kjøpt dameliga her da, så du kan spille Premier League eh, med med de beste damelagene og i Frankrike. Um, og ja, det er de to jeg på at de i hvert fall har. At det er den franske ligan og den engelske toppligaen. Men det er jo også de, lag, det liksom de største lagene og Mm. Som satser på damelag liksom. Alle de store klubbene I Europa har det nå Så det, jeg synes det så kjekt å se Det har kommet dog inn i spillverden Men hva er det egentlig FIFA står igjen med? Lurer jeg på nå For hvis IAFC har kjøpt de fleste rett, Alle rettighetene til topplager Og toppligene altså, For FIFA snakket jo om Å lage sitt eget spill jeg vet ikke hvem som det, men de skulle lage det aller beste spillet, for de trengte ikke i lenger, de skulle lage sitt eget FIFA-spill, men jeg tror faktiskt det aldrig aldri kommet til å skje. Nei, tror ikke jeg heller. Hvem, hvem som skal lage det, liksom? Du har jo, hva heter det? Konami, de lager jo... Pro Evo, PESA, før før i tida, men nå etter det er et eller annet jeg ikke kan gjøre. Det har jo blitt et navn. Ja. Ja. Ja. Nei, jeg ser ikke helt altså, FIFA har jo penger, så de kunne ikke rett betalt noen til å et nytt spill. Men det er jo veldig uh, omfattende arbeid. Sant? Ikke bare, jeg vet ikke du har alle nærmere rettigheter og alle lager, men du må jo uh, designe alle spillene, liksom. Grafikk og stadio og alt mulig. Nei, jeg tror ikke det kommer det Nej, Nei, det virker lite sannsynlig at FIFA fotballorganisasjonen mm. som har null erfaring med å lage spill, skal plutselig lansere sitt eget spill. Uh, så, men, men jeg vet ikke om forholdet EA og FIFA har blitt så dårlige at hvis FIFA hadde liksom Hej, vi kan kjøpe dere opp igjen», tror du EA hadde latt seg kjøpe? Eller har jeg jo ut nå at vi står bra på egen hånd, og vi selger hakka møk uansett, for vi ikke har FIFA-lisensen? Ja, tror kanske det er det siste nemtende ja. de klarer sig fint selv, og de kan du bare kjøpe alle lisensene de trenger. Så då har egentlig FIFA værkje på leggen? Ja, de har egentlig det. Jeg synes jo det var en veldig dårlig, dårlig idé da. Fordi de begge to tjente jo dritfett med penger. Så... Ja. Har du spilt mye i FIFA? <laughs> <Denne Nei>. Ja <jenter. laughs> Det var litt Så gjør jeg det Hva ja. for en uke av det? <laughs> Spør det vanskelig <laughs> Nei, pappa var glad i FIFA Så han alltid den nye Men mm. det var jo typ til Playstation 2 Og ja. 3 mm. Så det er jo en del år siden Det var på en før Playstation 4 kom ut. Ja. Spilte du med igjen da? Eller såg du på? Meg og søstrene mine satt og spilte FIFA mm -hmm. ja. Kanskje sikkert etter vekk jeg gjorde Jeg trykte på noen knapper men, <laughs> <laughs> men ja Så er det ikke så mye Men jeg prøvde Ja, fotball er jo altså, nå, nå tenker jeg jo en veldig gammeldags Men det er jo en sport. sport mm. Det er menn som Spiller fotball Og spiller fotball på TV og ser på fotball, jeg tror ikke jeg tar feil når jeg det er mange som har en kjæreste som er opptatt av fotball og så spiller mye i FIFA, og så sitter jenter ved siden av og bare lurer, hva er dette for noe? Jeg vet ikke om dette, er dette noe dere kjenner igjen? Ja, yeah. jeg er jo ikke kjærester med noen kompiser også. Det har alltid, alltid vært noen som spiller FIFA, alltid, men det ser jo ut, men jeg forstår ingenting. Men jeg kan ikke fotball da. Kunne du satt deg inn i det? Er det noe du liksom, tror du kunne blitt god i? Nei, ikke nå. Jeg måtte begynne tidligere, tror jeg. Mm. Är ju god med i den knappen en gång så. <laughs> <laughs> Kanske det finns sån finns det sån kidy mode på FIFA. Trycker på en knapp och gör allt liksom och. Og... Ja, det går faktiskt att ändra på inställningar. Jag är säker väl att det bara är en knapp du ska bara ja, ja. <laughs> amateur, amateur the last du kan gå. Ja, <coughs> uh, yeah, I beginner tror jag faktiskt. Jag har fått flagga sån, tror det är beginner, amateur, semi pro. Profesjonell, world class, legendary Ja, jeg tror det er det Ja Og kanskje en til etterpå, jeg husker ikke Hva du på? Eh, jeg pleier å spille på world class uh. <laughs> Men jeg har jo spilt det ganske lenge så. Det, det, det, det sitter, det er like med FIFA at det, det, som Jeg kan høre på en podcast mens jeg spiller Fordi det, det, det er så automatikk ja. det er liksom, Jeg trenger ikke tenke Det er liksom bare är verkligen liksom kan jag se det trycka på. <laughs> de har ju introducerat för mycket nya mekaniker som, som du dubbler för vara liksom. Nej, det det det är inte. Jag husker inte en gång vad var liksom årets eller föregående gimmick liksom kan jag så alltid Norge, de skal liksom ja nu har de förändra på uh, grafikken eller nu har har uppgraderat eh spelmotoriken ja. alltså det är alltid något jag husker inte kan så husker det var någon sån full motion grej ja. At att att Novak fler enste rörelse animerades och du kunne liksom göra myn nya ting men Ja alltså bullshit. Ja, nej jag Full motion. <laughs> <er> Fotorealistisk. <full> <coughs> ja. FIFA är ju alltid ett et av de mest säljande spelen kvartal i år. Det är inte liksom tillfälligt. Så det de selv bra, og det er populært, selv om eh, hverken meg eller Karine eller Cassandra spiller det. Um, det er deg, bra at du kan representere en uh, spillsjanger. <laughs> um, er det noe annet? Spil, du sa at du har droppet uh, Assassin's Creed? Valhalla, ja. Ja. ja, jeg gikk lei Vi ventet jo alltid spent På den siste oppdateringen Hvor langt du kom til, Magnus At du endelig skulle se rolleteksten Nei Men, <laughs> Jeg har du nå, nå er det veldig lenge siden jeg har spilt det mm -hmm. Så jeg husker ikke. Men jeg hadde jo bygget over 100 timer Tror jeg, jeg hadde bygget Jeg følte jo ikke jeg kom noen mig. Selv om du prøvde liksom å gå rett på storyen Og ikke bli for ja. I sidesporet Ja mm. Men jeg tror det jeg må gjøre Men jeg brukte jo veldig mye tid eh, På tull til å med Så jeg tror kanskje derfor det er så mye time Men når jeg faktiskt begynte med eh, Missions og sånn ja. Så gikk jo prosenten opp mm. Kanskje kanske skal Kanskje så for meg at det blir mer som 30-40 prosent Det jeg har nå ja. Men eh, jeg er ikke ferdig med alle missionsen da Så eh, London Så som en største byen Er jeg jo ikke med Og så tror det er Altså det er jo in, indelt i um, Regioner I England Så jeg mangler Jeg på det er Winchester Der er den uh, Paven oh, du skal ha det, Jeg lurer på om det er han uh, Canterbury er det, heter. Det kan Kanterbury ja. Det han er han, men sånn Men uh, ja, nei, jeg har ikke spilt det på lenge Så nå føler jeg ikke bare bubbly det <laughs> sånn, ikke bare <laughs> Men uh, det er også lite Sannsynlig at du plukker det Det spelet er ferdig Ja, jeg føler meg litt ferdig med det jeg, jeg lekte jo litt med tenken med å kjøpe Mirage da Det nye ja. Assassin's Creed Ja, og jeg tror Jokka prøvde sig så vidt på Mirage Ja, hva ja. synes han? Jeg tror han likte det, men uh, Og Mirage skal jo være en veldig kompakt ja. Yeah. Uh, Assassin's Creed, iför så upploss, så mm. det finns många såna sidouppdrag som ska vara i Mellanöstern och såna originalspelare. Eh mm. uh, men jag tror ikke han har haft tid till nej och så mycket mer än det. Tid har jag åt ett aspekt hos mig i det sista så. Tid. Altid tid. Mm, alltid tid. Alltid <laughs> tid. Ja. Det <Karina? laughs> Har du et spel du vill ha en jeg fikk jo et spil, da det er jeg <laughs> Ja Det er Snufkin Mumispil Ja Det er veldig første spil jeg har sett rolig teksten på Gratulerer <laughs> Veldig kort og relativt enkelt spil Men det er, det er koselig mm. Ja Hvilken type spil er det egentlig? Du skal jeg mumi da? Åja, oh, hva, hva har skjedd i Mumiedalen? <laughs> og oh, det, dette er liksom Mumietrollen. Det er det vi husker fra. Mumie, ja. Mumie... Men er du Mumietroll, liksom? Du er, du er han som heter... Han ja, har hatt noe? Snufken på engelsk, da. Han, ja, snusenamerikken. Ja. ja, han er du springer rundt ah, og cool. ja, skal hjelpe på, for det er en annen politimann som setter opp masse regler til deg, du kan vet ikke hva det er, men da får du kanskje har sko på det, du liksom tar på ting, kanskje ja. så du skal liksom gå rundt og ta vekk alle disse skiltene han har satt ned og egentlig gjør ting du kanskje ikke at du skal redde skogen og dalen, sånn at alle dyrtende kan bo der fint um, men, ja. så du er egentlig sånn øko <laughs> eller øko <-politiker. laughs> Gå ju ner drid det. Är på villkor av det. Nova regler. om de låver regler är det kanske lite svårt. Ja. Det är lite sånt Kettie där i Greta Tunberg. Tunberg. Eller Tuborg så ligger jag. Greta Thunberg. Har du på sig tunfisk? How dare you. You took my future. <laughs> Har du förstått dig lite sånt så Greta? Nej, <laughs> nej. Ja, og bare ut av Du får jo der en quest Så du må følge fast til. Ja, ok, men da går jeg der okay. ja, Nå må du gå og finne den personen Ok, så går jeg der Så ja Jeg har jo sett at du har Så det fast innimellom Ja, for å si Jeg hadde sikkert fått ut Nå hadde jeg brukt litt lengre tid Men ja värligt att jag google. Gå gå långt eller hur vi prövar du för du går på google. Kanske slipper jag langt med det då. Mhm. Men borde kanske pröva det till. Ja. Men du fast det är du heller. <laughs> Nej, det er sant. Det er sant. Alltså när lösningen är ett par tastetryck under så är det ju det liksom. Och gå och finna løsningen men når du egentlig kanskje hadde kom på deg selv og... Men på et visst tidspunkt så, så gidder du ikke mer. Da sitter du bare der og er frustrert. Jeg kunne kanskje bruke litt mer av fem minutter. Mm. Men, ja. For det er jo en... en, en når du liksom kom på deg selv, det er jo en glede eller en mestringsfølelse i det å løse en oppgave på egen hånd. Uh, selvfølgelig hvis oppgaven er veldig sånn obskur... Og det er sånn, det hadde jeg aldri kommet på selv. Så er det sånn, ok, det er greit å finne løsningen et annet sted. Men hvis den er i det, og du klarer det selv, så er det sånn, ah, nå, nå var jeg smart. Fikk du den følelsen? Veldig De flest ting jeg du på var jo egentlig sånn, du må finne en ting, og det er veldig tilfeldig hvor den tingen ligger. Mm. Så det var jo ikke så veldig lett å finne ut av. Ja, du på en måte bare lete opp og ned på kart, og det kan vi ta veldig lang tid. ja. Er dette et spil som barn kunne spilt det egentlig? Ja! Det er jo mumi. Det er jo mumi, ja. Ja, veldig barnevennlig. Mhm. Men det var jo en del der uh, Hufsa, hun hu kom ikke til deg. Han, tingen. Hufsa. Det, det. <laughs> ja, Hufsa er litt skummelt, men det var greit til slutt. Åja? Ja, ja. Ja. For det var de politimundene, de hadde tennt seg et bål, og så fulgte de ikke med, så bytte de skogen og brennede så kom Hufsa, for Hufsa er veldig kald sant? så de der Hufsa er, så er det is og kald så var Hufsa grei å komme og slukke av branden ok mm. ja. så ja. det er ikke litt misforstått ja, men jeg husker at ja, Hufsa var skummel, ja. men de men uh, disse her uh, Hattifnattene, de også var veldig skumle er de med i spillet? ja, de har en egen øy ja. så da må du move på Hattifnattene øy ja. ja. så å så uh, finne mumietrollen er han fanget deg? Nei, hva var det han også. Han var ute og leide etter et eller annet, så ble han tvunget av politiet der og tatt tilbake igjen til Mumiedalen, da han ble satt i fengsel. Oj ja. ja. Og hvis, hvis du putter Mumy-familien mm. i fengsel, ja, da er du på feil siden, tror jeg. Ja, det ser ikke særlig det er veldig lurt. <laughs> Synes du det var skummelt, altså for noen unge? Nei, jeg tror det hadde gått fint. Ja. Ja. Det er jo et norsk-produsert spel, så det er jo kjekt, ja. eh, og jeg tror du kan spille på norsk, ja. eh, men du spiller på engelsk, kanskje? Ja, men jeg fant det ut på, du kan sette det på ganske mange forskjellige spår, mm. faktisk. Så du har kostet med det i, vet du, hvor mange timer det tok? Det var vel, ja, feien dag, ja. totalt, kanskje. 2, 3, 4 timer vet ikke Ja, relativt kort spil da Men, ja. men det, det, det koster heller ikke så mye sånn. det, det er ikke et uh, fullpris Så Vil du anbefale spillet? Ja, ja. jeg synes det var gøy vil du gi deg tern kast? Oi Men ja. <laughs> det kunne jo vært eller ja, for... liksom at det kan være ikke okay, greit hovedtingen var det, men at du kan spille videre. For mm. det så jeg, det går ikke an. Så det var litt dømt. Ja. Så kanskje en 4-5? Uh, 4, -5. 4 -5? <coughs> ja. ja. Det er jo ikke så verst. Uh, spesielt norsk produsert spill, det er jo ikke så mange av de. Så jeg tror det faktisk spilene har, har solgt veldig bra også. Uh, så det er bra for norsk spilindustri å få en hit når uh, andre spel inte gör det lika bra. Är det i den, uh, det den kvist animation eller kan det heta? Det kan där. Uh, eh, så här ja. Med Q kvist, kvist med Q. Nåe, nå en god grej mobilen så filmer nok ut där det. Eh, man nu du snus ju på flow klippa sån remix, uh, ting. Ja. Ja, faktiskt det. Det var ju något jag en opp med å slut. til ja. slutt. Uh, så jo at det var på salg på Steam. Uh, så kanske jeg burde kjøpe det og prøve det. For jeg, jeg likte veldig godt uh, den originale. Mm. Fordi det, det var et sånn skikkelig familiespill. Det var liksom sånn uh, meg og søskenen min kunne spille sammen. Så det var veldig kjekt. Masse minispill sammen. Det jeg har om om den uh, nye var at uh, at uh, det ikke, uh, de ikke, de ikke er like mange De har fjernet en del spill oh, ja. At det er bare Remarks mm. Her ser vi på Google At det, det er hypergames Games mm. uh, Utgitt av Raw Fury Det er ikke noe jeg kjenner igjen uh, Men ser vi at NRK en 5 av 6 her ja. Og han har 10 av 10 på Steam så det är gode gode tag. Eh, det ser så attraktivt. Ärligt säkert fick jag nu. Ja, på god. Hur det i grafik? Det mm, blir sån eh sån tegning på handen. Handteckna. Mm. Ja. Ja. ja. ute på Switch, PlayStation 5, uh, Xbox Og Windows såklart. Ingen Mac. Eh uh, Mac är ju sjön spelmaskin för så vidare. Ja, Nej, det funkar dåligt. Ja. Det har jag prövat. Så kanske det kommer upp eller hvis spillet er så jældig bra nok. Eller expansion, kanskje? Ja, kanskje tilleggsbrekket. Ja, det er mm. yeah. Her, har du et spill du vil anmelde? Altså, jeg har ikke spillet så mye i Så det har er kraftopia. Det har jeg vært litt borte i nå i det siste. Det er ganske kult. Det er en del bøks da, men... <laughs> er, er spillet ferdig, eller er det sånn alfa, beta, Nei. early access ting? Det är early access, ja. men jeg tror han kommer til å være early access for alltid. Ok. Det er sånn type spill. <laughs> men det er ganske kult altså. Du, det er på en måte en liten sånn kopi av Zelda. Eh... Förr så var det väldigt äldre ljus för chapter då. Mm. Sen då ja, men en kopia av väldigt många spel. Mm. Så, har i spill, så løper du bara har tappat in i ett spel då. du runt där i världen og kan bygga lite ting. Så levelar du på något åt upp eller den världen du bor i då. Mm. du börjar med stenandlaren og så går du vidare liksom tills du jeg har ikke kommet så langt. Och så kan du drepe av egentlig alt. Andre folk? Ja. Henne precis, og de kan jo... <laughs> eh, ja, nei, det virker veldig kult. Veldig åpent, liksom sandbox-spill. Ja, ja, for det høres ut som typisk sånn... Sandbox mm. starter naken på en øye og noe sånt, og så må du liksom først bygge et bål, og så kommer mm. hytter og så bygger du liksom stein for stein, stein for stein mm. eh, og du sier nå at det, du kan utvikle deg opp til nåverden, altså ja, ja. moderne tid ja. Ja. så lever du opp karakteren og kan gi deg litt sånn perks og sånne ting mm. ja. og det er mest Online, eller? Eh, det er... Du, har, du kan spille multiplayer også, men det står det skjermefalt, for, for det kan være veldig buggy. Oh, ok. Mm. Så har du spilt online da? Nei, jeg bare spiller singleplayer. Ja. I... Ja, men altså, du synes det er kjedelig å må det være for deg selv og... Det er jo kjekkast å med andre og mm. kunne bygge hus i lag i stedet for å gå rundt og greine deg alene for å mm. få tak i nok tre for eksempel mm. uh, Men det funker fint for det så mye du kan gjøre Du finner jo sånne dungeons du kan gå inn i også uh, Men det de har ikke vært så mye borti for jeg har vært litt lavlevelse jeg bare dør <laughs> <laughs> uh, Men ja, veldig kult typisk på den type spill er jo grind som du snakker om sant? fordi mm. for å kunne lage et så trenger du ti steiner og litt sånn treverk, sant? Mm. Og, og ja, det går fint, men så må du liksom lage noe nytt og så må du liksom bare dreve og sanke så mye mm. og problem med sånne spill så må du gjøre mye av det, du bare repeterer en ting om og om igjen mm. med det er sånn spillet blir de strekker ut spillet ved at den der grindingen da. Ja, ja. Altså, føler du at det, det er gøy, eller er det mye tid -tøvende? Det er ikke så gale på det spillet, for mange andre spill gir jeg opp med en gang hvis det blir for gale. Ja, ja. Men uh, det, er, det er sånn, plukker litt med på vei når jeg bare går, skal løpe runt og utforske. Plutselig møter jeg en høyge man som bare skyter meg med en pil og bue, som dreper meg med et skudd. Ja. Ja. ja. <laughs> mister du, er en høy straff å ha å dø? Altså, du mister ganske mye av det du har på dig, men du kan gå og plukke det igjen, ja. så det går jo fint mm. det er bare litt trist men det er jo uansett <laughs> Ja, ja så, altså, det som er dumt ved å spille sånne spill er at hvis du mister erfaringspoeng eller ressursene du har for da føler du kanskje at du har det er tid ja, ja, ja, ja. Det er mange spill som blir helt dødelagt og sånne ting. Men jag tror dette här kan bli veldig bra hvis det kommer ut av Ørlig Akses, noe jeg tviler på. Men hvis det gör det, det er veldig gøy. Ja, det, det høres ju litt ut som Pell World. Ja, det är det samme som har lagt det. Bare dette her kom før, Pell. Ja, du har ikke mm. hatt lyst til å prøve det da? Fordi det er jo Pokémon with guns, sier de. Jo, jo, det ser kjempegøy ut det også. Men så var jeg litt redd for at de skulle bli sverkt søkt den i tennen, og så oh. tørte jo så. Åh, oh, sånn ja. <laughs> eh, men nå har ju Palworld klart sig en stund, en par måneder, tror jeg. Ja, sånn, Uten å bli lagt ned. Så nå, nå står det på liste til å kjøpe oss, altså. Ja, for det er eh, i hvert fall online. Det mener jeg. Ja. ja. Du kan. Ja. Ja. Eh. Og hallo, du kan gå rundt med våpen med Pokémon som dine der er ja, mine. det hører gøy <laughs> Magnus, vet ikke om du har sett bilder av, av dette? Jeg har aldri hørt om Perle World, men det høres jo gøy da. Pokémon som, som skyder folk, eller, ja, skyder, eller skyder andre Pokémons. Og det er så litt gøy da, med kraftig oppgjør. De har mye av de elementene i Perle World også, altså. Jeg kan sette ut i sånn hamsterhjul og hive inn en ku der Så løper kuen i hamsterhjulet for meg Og lager strøm Altså det er senere i spillet da. Jeg har ikke kommet så langt i å sette uh, Og du kan hive sånn pokémonballer Der også Og fange dyr og mennesker och egentlig alt Så nei, det är veldig gøy Hva mm. ja. rating vil du gi uh, Kraftopia? Visst du mode? En fyra för det har haft lite mycket bugg sen och. Ja, hva er det värste buggen du var bort i då. Eh, uh, vad det kraschar så hela uh, Ja ja ja. Nej, det det gör en gång. Okej. Okay. Och så blev satt fast i en sten en gång. Ja, sån där jag jag ska inte irritera mig såna dings eller. Får du då både logga feilen och sända det in till eller? Man för du har gjort det, men jag är lite lat. <laughs> så. Och då har del och så bara luckar. Ja, får gå rätt in i. Ja ja, ja, ja. Jeg tror kanske de är väldigt upptagna med Palworld nu, väl tror. Vad sa han? vet inte hur mycket resurser de skal brygga i Krafttopia for det hörs ut som nästan en uppföljare på ja. de jag Krafttopia först og så har de liksom lagt Palworld ja. ja, for det er ganske likt Altså ja. på veldig mange ting Egentlig Ikke så mye fokus på sånne Pokémon-dyr da Men <laughs> Ja, får er det rare Vesener i Kratopia? Du vet de der Goblins Så jeg aldri husker hva i Zelda Ja Uh, de, ja, De der blå og sånn, ja. de er jo i kraftropia, okay. helt like, helt kliss, slike. <laughs> okay. Så det er ikke første gang de har stjåle? Nei, nei. De, de er glad i oss ta inspirasjon. Inspiration. ja. Det er en fin måte å <laughs> si det på. Ja. Mm. Så vi finner litt sånn, som Så du kan ta fangene. Ja, og utnytte da. Ja, de også kan bli slavene mine. <laughs> ja, for det, det jeg har hørt om Palworld er at Du har liksom eh, Mange vesener og dyr som Er nesten kopiert fra Pokémon De bare endrer navn og fargepaletter Men det er jo liksom en, de ser ut som en Pikachu mm. Eller en eh, Rattata Jeg kan ikke navne på noen Pokémon Men det mange av de som ligner veldig i hvert fall men det du kan gjøre er at du kan i Power World, du kan få de til å slåss for deg, eller du kan bruke de i arbeidskraft, men jeg tror du til og med kan spise de. Så det er veldig sånn, oi, det var litt, litt mye, vil du spisa en Pokémon liksom? I verste fall så kan du spisa Pokémon eller det er ikke en Pokémon, jeg vet ikke hva det blir kalt en pallen pallen pallen det är ja. de en googlare bara väldigt sharp på försörj och de trib på försörj och det är en picka en pg någon eh geter på kartan eh new karten, en, uh, uh, karten de der slemma ja til han, han den är till svacket till team rockets kan det heter sen men jeg ja, har noe sånn men, men, men jeg, jeg skjønner hvorfor du sier det er kopi Av Polteman Det er jo helt likt Ja, ja jeg tror de har liksom bare så vidt eh, Altså, det er så vidt at det går At de har ikke blitt saksøkt Det er en sånn gåsune ja, ja. Det er liksom ikke Ulovlig, men Nesten Ja, for vi, vi har jo tog Magnus markedsføring Det handler jo om åndsverket mm. Og hvis hvis du har stjålet noe som er velbrukt Eller som, altså Nintendo har jo krav på disse karakterene og disse navnene Men det de har gjort her er jo å lage noe som ligner Men det ligner så såpass mye at Nintendo ville sagesøke dem hmm. Vil jeg nå tro da For hadde det vært alt for likt så hade de jo lagt dem ned ja, er det ikke et uh, uttrykk som sier at uh, copy is the heist, uh, form of flattery? Eller, eller ja, sånn. ja, det er jo noe så, sånt. Så de må jo ta det som positivt om, men, mm. men jeg tror at Nintendo likte å saks, ikke folk. De er jo veldig glad i det. De er jo veldig er glad i det. Ja, så de, de gör det kanskje nå. Ja, i så fall så har jeg ikke hørt om det. Uh, men uh, det virker jo ikke som de forvalter Pokémon franskisen så veldig bra selv. Mm. Det kommer jo ut spill på, kun på Nintendo-maskiner. Pokemon Go for så vidt er jo tilgjengelig på, på mobiler. Mm. Men uh, Pokemon Go crazen var jo en skikkelig topp for et par år siden, men jeg vet ikke hvor mange folk som fortsatt går rundt og samler Pokemons. Kjenner dere noen som går rundt med Goen sin? Jeg har faktisk ei veninner som gjør det. Ja. Uh, men det er bare av og til da Jeg gjør det av og til Åh, <laughs> oh, kanskje ja. det er inn, <laughs> kommer på det Jeg har jo en bombil Men ja Plutselig så jeg tenker jeg på sånn Åh, oh, kanskje jeg skal gå inn der Men det er ikke sånn Åh oh, nei, nå må jeg gå ut og gå man. Folk gick helt crazy. Ja, det var ju sommaren 2016. Jag husker mig och en kompis av mig putte ju hela på att gå och klicka ägg och det var jättegrymt och så när sommaren var färdig så var det liksom inte lika grejt att gå runt ensam Ja, men det var en väldigt fin måde att få folk ut och en fri mode få motion på. Mhm. Eh, men så så Nei, egentlig, ikke. jeg, jeg vet så om, om et par eg og som som fans Det ikke, kanskje, altså når det var populært var det liksom kult å, å gå rundt og, og møte på tilfeldige andre Pokémon-galler, mm. og det var jo sånn du kunne gå til sånne sentrale punkter som sån, sånne gymstrij eh der du, der, der du spilte mot andre eller altså det var et event nesten ja, du kunne, for vi pleide å gå opp til Stokkelandsvannet mm. For der var det torteritt to gyms Så gikk vi bare to, Gikk vi rundt vannet og tog de, liksom Og så i samme parken også Tror det var noen gyms mm. Men eh, jeg husker ikke hva de heter Kanskje du husker det der, Det er sånne plasser der du kan spinne <coughs> Spinner og få ting Eller få XP eller jo, det, det er jo sånn, det er sånne små sånn stopper ja. Det er jo stopp ja, det vet du Ja. Ja. Men så sloss för. Det var ju bara spinnar fått. Spinnar, så måste vänta 5 minuter så går det att spinna igen så då. Ja. Väldigt gejt. Jag hade en på huset mitt. Ey. Det var sjukt hejlig på lagets säng och spinte. Nice game. <laughs> jag på jobben, jag jobbar för för Hemmar 1000 på Vartun då. Det var en sån spinneting ting För du kallar det Geostopp, tror jeg. Ja, Geostopp. Mm. Det var ganske nice. Du, du kunne gjøre det på jobb. Det er, jo, det er jo en måte å få folk bort til plassen din på. For at folk skal gå og kan Pokémon, og plutseligvis er vi på det og kjønner varer. Ja, men jeg tror ikke det var sånn det fungerte. Jeg tror ikke Rema sa, «Hei, kan med få larme på deg og kan ikke si ja. det. For det var jo veldig da, som hadde noe liksom. Ja. Det var ikke bare butikker. Det var mange lekeplasser og sånt. Ja, ja. Det må jo være et eller system på det. Eller er det helt tilfeldig? Eh. Kjentemerker, sånn kjentemerker som de tre sverdene der borte, det hadde vel? Ei... Statuer. Lekeplassen utenfor i huset mitt hadde ei. <laughs> ja. Jeg vet. Nei, det er litt, det er litt, det er litt kjekt. Pokémon som før bare var på spilmaskiner, ble liksom en sånn global event mm. uh, og jeg tror ikke det finns andre spel som har fått samme uh, har nådd den samme appellen at det var liksom den komponierende mm. uh, Var det ikke noe Harry Potter skulle ko kopiere noe Potter, ja. Pokemon Go? Hvordan gikk det? Jeg har ikke fått med meg Nei. det ble populært, eller om det ble en greie. Potter, det finns jo mange Harry Potter-fans, selvfølgelig. De ja. gjør det jo. Uh, og jeg tror de har prøvd det på den samme gimmicken. Eller, mm. liksom. Men uh, jeg kan ikke huske å ha sett folk gå rundt med mobilen sin. Hey, på <laughs> jeg Eller med. hva det er for noe. Hva er det noe skal Det er jo litt vanskelig å se forskjell da, på... De som spiller Pokémon på mobilen og de som spiller Harry Potter på mobilen, ja. det er liksom... De er ikke kledde ut. Du ser ikke <laughs> hvem som er <kan>. hvem. <laughs> Nei, du kan ikke se uten trulle stavet nis. For å si det sånn. <laughs> eller hatter. Eller, eller, eller <laughs> Pokémon-ballen-nis. Mm. Ja. Um, ja, tror kanskje det er dagens spill. Øhm... Uh, med en runda av där och så näste segment ska handla om Japan. Oh, genki desu ka? Itanki desu ni. Super Mario 3D capture no sekininsha de aru Imoguchi Takeya-san ni ohanashi de. Eva Dopaira, som Magnus Henger. Eh, uh, nu ska vi höra om Magnus sin episke resa til Japan. Eh, vi er jo glad i Japan her i Supertech Fordi det er jo der TV-spill kommer fra På en måte eh, Det man mange gode spill fra Japan Men eh, først og fremst eh, Magnus, hva gjorde i Japan? Eh, jeg var i Japan eh, på studietur I et fag som heter Environmental History Så det var hovedsakelig da Vi hadde liksom opplegg på dagene da Hovedsakelig også Så var vi litt frie på Kveldene da så eh, veldig sånn spillrelatert eh, jeg, jeg så, vi gikk forbi et par spillhalder Men ja. vi gikk ikke inn og spilte selv eh, Og så en dag så var vi innom om eh, sånn, jeg vet ikke hva vi de kalte det Tech-distriktet eller noe sånt da var det veldig mye sånn eh, Anime-butikker og sånne ting. Du hadde sånn seks etasjer med Ender eh, med Serier og figurer og sånne ting Det er vel det nærmeste Tror jeg jeg kommer Spill i Japan da Så jeg var ikke Utsendt som eh, Fra Super Tech, eh, på den turen Men jeg har lyst til å reise hjem <laughs> Du gikk ikke sted Nintendo Hovedkarteret og hadde et ord Med Shigeru og Miyamoto Nei, du sa det Hahaha det var det ene oppgaven du hadde, Magnus. En oppgaven. Du hadde en jobb. Du <laughs> hadde en Nei, nei. Men så, du var da på akademisk grunnlag. Ja. Og fikk du, fikk dere gjort det dere skulle gjøre? Eh, ja, vi komme gjennom, hadde jo besøkt blant annet den norske ambassaden. Mm -hmm. eh, og... Det tar jo Det tar vel sånn 13-12-13 timer å fly mm. Og med landet Tidlig om morgenen Så vi fikk ikke lov til å oss Så vi måtte gå eh, Tur i park Ja, stuptrøtte stup, ja. ja, og da var det sånn Earth Day ja. Der. Så det Nei, vi satt og var sånn eh, Søvnige og dårlige Og så hvis vi satt på benkene og drekk vann eller kola eller hva det var, så kommer vi forbi barnevognen med hunder i. Altså, ja. jeg skjønner, du har hørt det der at befolkningsveksten i Japan den er på nedgående kurve. Ja. Og jeg skjønner jo det når de har dyr i barnevognen. Og, og hunden, det var liksom sånn, ok, dette er merkelig, men så kom det en med minigris i kardemål <laughs> ja, ja, ja, ja. Men jeg tenkte bare, hva faen Dette må være kjøpt, sånn Vi var alle i halsen, jeg og sånne ting Du ja. uh, ja. trodde du har lysionert det Ja, ja. Så vi vegne en klasse som jeg fikk sånn skikkelig uh, latteranfall uh, Og vi forstod ikke hvorfor Var det på grunn av grisen? Ja, var det var på grunn av grisen <laughs> uh, Ja um, Ja, vi besøkte blant annet Den norske ambassaden, det var ganske gøy Uh, og så på dag 3 Så var vi innom uh, En, en hagesette Rikukengarden Som var en veldig fin hage Og Gikk rundt og så på tre Og sånne ting Og så var det en sånn liten en sånn Tradisjonell hytta der mm. uh, Og med uh, spiste kan var du kalte det? Den der grønne Øh uh. Det kan ha vært en mochi Ja, det kan og så var det noen som marsipalen lignende ting Som var helt Det smakte helt deit Og mens vi sitter der og spiser det Så plutselig, helt sånn Casual, så kommer det en slenge Forbi mm. Helt sånn casual Det er en dritsvær slenge Det var ikke forberedt på det hele tatt og, og så kommer betjeningen ut Og bare eh, Not poisonous, not poisonous alle ble jo litt sånn, ja, Norge ville jo bare filme, og andre ble litt sånn. Jeg en liten filmklipp av den slangen som bare går casual forbi oss. Det var litt sånn, ja, eh, merkelig og litt skummelt. Ja. Den det var litt lenger enn i en kan du si. Ja. De var sikkert godt vant til den slangen. Ja. De som jobba der Ja, den ja. slenge så liksom godt vant med mennesker For han gikk jo bare rett forbi oss, heldigvis ja. Uh, ja, skal vi se Ja, uh, dette er jo kanskje litt spillrelatert uh, uh, Vi så, det var ikke en del av faget Men har såg dette på kveldstid Da så vi den originale Godzilla-filmen Ja og i denne ledningen, når vi var i uh, Japan, så med vi et uh, museum da, så, et, så hadde Godzilla-statuen uh, utenfor da. Så det var ganske kult å se den originale Godzilla da. Um, ja, men det store, store greiene da, dette var jo uh, environmental history, eller miljøhistorie, det var at vi skulle besøke Fukushima. Ja, ikke, det er kraftverket Det er atomkraftverket som, ja. som, som lekte, jeg vet ikke om dere kjenner til det Jo ja. ja. Og det var, eh, det var ganske, det var litt liksom sånn skummelt, fordi vi fikk eh, Vi fikk sånn håndmåler mm -hmm. For å måle hvor mye radioaktivitet med ble, eller stråling med ble utsatt for mm -hmm. Og når vi nærmte oss kraftverket så gikk jo den helt amok Ja Eh, så var det jo veldig strengt Vi det liksom eh, Leveret for oss pass Og mobiltelefoner Vi var ikke lov til å der, og, eh, og ut Så måtte man har dobbelt munnbind på oss Så vi gikk ut en kjapp tur Når vi var inne på Området Fordi vi fikk det var, Jeg tror det var seks reaktorer Og det var fire av de som eh, Lekte eller eksploderte mm. Så de holder jo fortsatt på å Renske For det er jorda Trenere er det verste Det har de ikke begynt skikkelig Men jorda, de må liksom grave tror det var 5 eller seks centimeter under jorda og så må de liksom Få det vekk Og liksom det, ja, Jeg vet ikke hva de gjør med det Men liksom ja. Det ser ut sånn, ja. De pakker det inn i plastikk så sånn den är ju sånna höjballa nästan. Okej. Okay. Så det var liksom väl uh, valt. Okay. Ja, mm. det den ser radigt ut. Oh, ja. Det var liksom överst, översta laget. Så det enklaste mode hade ju kunna flytta hem uh, då. Ja, det är ju om näst for för mig för det Fukushima är jo mest kjent som på grund av den det kärnkraftsakkes som ble som eksploderte. Mm. Men det var jo egentlig et jordskjelv med en påfølgende tsunami. Ja. Og vi besøkte en barneskole, så blev remmet ram den tsunamien. Og de hadde en snarådig eh, lærer, så han tog med 300 unger opp på en høyde, som gjorde at alle overlevde. Mm. Eh, men i en annen skole fikk vi høre at det, det ble, der var rektor var vekkreist eller noe sånt, så de ble ikke enige med hva de skulle gjøre, så der var det en del som omkom mm. eh, men vi besøkte denne skolen da. den var på to etasjer og første etasje var, var helt totalt rasert av tsunamien, og det gjorde ganske sterkt inntrykk å se det liksom. med egne øynene, se på kreftene sånne eh, sterke krefter og eh, ja. Vi også en sånn fiskeri, så hadde det sagt att igen som fisket så har det blivit helt ödelagt. Folk hade måste livet och jobben og, ja. Men det er det folk kanske liksom altså, det fisket det är ja. ja, Og den skolan, den barnhagen eller den, er ikke, den det är ju folk i den nå längre liksom. Nej, den skolen har ju blivit ett museum. Ja. Okay. Det, det var en väldigt lang dag för det var först på dette senteret Der vi legger fra oss pass og sånne ting Så byter med buss Vi fikk også sånn en vest Med fire lommer Der du skulle ha Vi hadde jo en håndholdt måler Men vi skulle ha en måler på oss hele tiden For å den totale radioaktiviteten Vi ble utsatt for mm. eh, Over hele oppholdet Og så var det et ID-kort Og så var det nummer. nummer var kor i bussen du skulle sitte Jeg var nummer 6, Så så skulle jeg sitte over sjette rad så det var veldig, veldig strengt Veldig streng uh, Sikkerhet uh, Jeg tror ikke det er hvem som helst Som får lov komme inn på nei, nei. Fukushima og tomkraftverket Og jeg tror heller ikke hvis jeg reiser til Japan Igjen Jeg tror ikke det er noe jeg skal besøke <laughs> Det holder med en gang, med en gang. <laughs> ja. Det var jo, det, synes, det var jo Utenom den skolen som med meg Et museum som var dedikert til Ulykken Og Det var No, Tsunamien mm. um, Ja, og så Sånn så eh, Kvelden i forveien så på Et sånn tradisjonelt Japansk eh, hus da Sånn med sånn papirevekker Og du sover på gulvet Og sånne ting Og de var jo De som drev det. Unnskyld, det var jo et eldre etter par De hadde jo valgt å flytte hjem tilbake Ja For de stengte jo en Jeg tror det var 30 kilometer radius Og så de liksom åpnet litt og litt og litt Og det er enda områder som er stengt folk ikke kan flytte tilbake mm. Men de aller fleste flytter ikke tilbake De blev liksom Men jeg fortalte at de unge De flytter andre plasser Men det er de eldre som flytter hjem ja. uh... Ja, så selv om de har, som de har en veldig god jobb med å liksom renske jord og, og det kommer ta tid, jeg tror de sa sånn 30-40 år Så er det jo litt dårlig utsikt der, men tenker på at det er kun eldre som flytter tilbake ja. og de unge Det kommer ingen unge tilbake, for de sier ikke noe Nej. å bo i den regionen så dyster Ja, det var veldig dyster Så det ble sånn spøkelseslandsby Ja Det var, vi kjørte plasser Ja, de rev De rev jo hus som hadde blitt for lett Ja Så det var jo, enkelte plasser var jo bare helt øde Det var jo litt sånn som Tjernobyl Ja Det går jo an å besøke Tjernobyl Men det er jo ingen som bor der, tror eller jo. Jo, er det det? Det er det. Ja, ja. Det er folk som bor der. Ja. Mm, jeg så nettopp i en dokumentar om det faktisk. <laughs> og det skjedde jo på 80-tallet en gang. Så det, det tydeligvis så går det an å flytte tilbake, og ha et normalt liv. Det er ikke anbefalt. De anbefaler det ikke. Oh, ja, okay. Men uh, de vil absolutt på dødeliv bor der. Ja. ja. ja. ja jeg tror strålinger Kjennaro-bolig er ganske høy. Mm. Eh, fordi vi ble fortalt, hvis liksom, han var over over 1 eller 1, eller noe sånt så er det mer enn det, så er det liksom ikke anbefalt å bo, bo der nå, mm. over lang tid. Um, ja, kan mer skal si om det? det? Det gjorde mye inntrykk da, å se det. Uh, det vi ble fortalt en historie, man hadde en guide da, vi ble fortalt en historie, uh, fordi uh, det, det var jo en del bønder og sånt som bodde der. Og de fikk jo beskjed av Om at de måtte eh, De kunne jo De skjøtte fra kuene Sånn at det ikke kan selges mm. Og at kuene måtte, måtte Avlives Men det var liksom en bonde som nekta Å avlive alle kyrene sine Så vi så liksom Vi tog buss forbi Da vi så liksom de kyrene som stod der Ute fortsatt Og de Eh, eh ja, han kan du ikke selge skjøttet til Nei. de, for det er radioaktivt, men han vil ikke drepe de heller, liksom. Så, ja, fikk, ja det virket som han var en fyr som sto litt imot uh, myndighetene. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si en bær om um, Fuji... Nej, Fuji-shima. Fuji-shima. på dagen inte på så påsökt med Mount Fuji. Det var ju helt mallustigt en. Ja. <laughs> fuji Du har ju varit av. Før... Jag var der med Jof, vet du? Ja, je, men du gick på fjället. Ja, eh, ja, med tog en guidad tur Fra bonden og och toppen. Ja. Og Och med jo ju i grupp och allt var ju på mode trettelagt. Mm. Eh, men toppen på Fuji är ju 3700 6 meter eller sånn. ja. så. det er jo ett gott sticke upp. Det är ju större än uh, Galoppyk, en norsk ja. högstfjäll som er 2469 meter över havet. Ja. Eh det er jo som vi måste ju gå sakter. Eh på toppen för det alltså luften är ju tunnare. Du får ske ligge mycket luft. Mm. Altså, når du kommer så har du att pröva liksom att draka på sig men du får ske ligge mycket rätt så. Mm. Så då är sånn, du sån må du måste upp och så måste du på en måte, vi er vant til den der høyden, så det går jo veldig sakte. Men når vi kom opp, så var det jo bare tråket, så vi så ikke driven. Sånn er det bare, du kan ikke liksom forutse været når du er så høyt oppe. Men det var en veldig fin opplevelse. Det var ikke Ja, det gjorde det. For jeg tror vi gikk opp, og så var det liksom, meningen var at vi skulle se soloppgang. Så vi gikk hele natten, vi gikk liksom mot midtennettet eller noe sånt. Eh, og så litt sånn helveis eller tre fjerdeler uti, så skulle vi liksom gå inn på litt sånn kjelter. Og så skulle vi sove en time eller noe og så skulle vi gå opp og se soloppgangen på toppen. Men vi så jo ingenting. Men vi så jo at det ble lysere og lysere. Ja, det haddes litt mer hardcore enn det vi gjorde. For ja. um, vi besøkte da Mount Fuji Heritage Center, ja. som er bygd ned for Mount Fuji. Og jeg, jeg har tatt et det. det. ser ut som fjellet. Det er liksom designet som ser ut som fjellet opp-ned. Opp-ned, ja. ja. Det er liksom Mount Fuji opp-ned. Ja. Så det vi gjorde, vi bestegg fjellet på en måte inne i senteret, for du gikk liksom opp. Og så var det veggene, det var liksom sånn... Uh, Skjermer på en måte. Det var, du så liksom skykkene av andre folk Som gikk mm. og liksom opp Og så var det liksom fun facts sånn, uh, Når du kom til neste plateau uh, Men utsikten på toppen Var alldeles nydelig Jeg visste jo der Selfien, eller det bildet jeg tog ja. der oppe Vi uh, var jo heldige Med uh, Med det her også uh, Men uh, ja ja, det er et fantastisk spill, Magnus. Det var en fjell Du kan ha på Facebooken din. Ja, jeg beder om jeg skal ha det som profilfilde. Husk profilfilde. Men meg og deg har jo studert markedsføring, og eller lager merke en ting i gift-shoppen til dette Heritage Centeret. De har liksom lagt en logo av fjellet. Altså, logoen deres er det fjellet. Oi på ett plateau liksom. Mm. Och har liksom tatte på allt möjligt rart. Mm. Eh, hva var det hur än? Jag fant en eh, indians fotboll bland Du kunde köpa. Ja. Eh, ja, en <laughs> <laughs> I mean, ja, ja. Ja, en resa ja, till Japan. I mean, allt sällde. Vi går som futsalboll och Det var t-shirts, det var frimärken, det var passkort, det var eh, ja, alt mulig rart mm. Så Ja, så var det en kafé Du kunne jo kjøpe Montfuggi-inspirert uh, Mat uh, De cashier inn Ja, ja altså, det de er jo en Det er et brand ja, Fuggi er jo et brand Jeg tror ikke Galvebyggen oh, Samme <laughs> markedsappell Kanskje tenk i stolen da? Prekestolen jo, ja. altså De kunne jo prøvd å pushe prekestolen Kunne jo eh, gjort, Kjørt det samme greiene liksom Gjort prekestolen om den en logo liksom, Som er bare den prekestolen ja. Og så trykker det på alt mulig ja, ja, ja, jeg tror det hadde solgt eh, ja. Som hacker meg ja. Problemet er jo at folk eh, nå, nå generaliserer jeg litt grann, Men folk kommer jo til Stavanger og Sandnes Og tror de skal bestige Prekestolen på et kvart her Fordi mm. det er liksom Ja, yeah, it's just a hike Så kommer i med høgeheler og pumps Og korte kjørt og... Ja, ja, men de, de skal bare opp og se på den fine utsikten Og de har hørt om då Og da møter de problemer mm. ja. Jeg har jo hørt at det har vært kø opp Til trekestolen oh, ja. at, at det er så mange turister Om sommeren At de, ja, de må stå i kø For å komme sig opp At det, det liksom ikke... Ja. Ja, for de, de kjerperne bygde jo trapper Det de er jo mye greier å gå nå Enn for ti år siden Eller før kjerperne det kjerper ikke, det er jo Ja, ja det er enkelt for nordmenn Men det har vært snakk om Nå kan relasere, du redusere, <laughs> du Altså, nordmenn er jo glad i å gå tur Vi går i tur og skover og verkt Men en tur for nordmenn er ikke det samme som en tur for en amerikaner Fordi Hade det vet i Amerika så hade du lagt en gondol upp ja, eller, eller en rulltrapp eller en rulltrapp ja eller his fatt <laughs> sant his också uh, det jag tror det är väldigt många människor stritta emot denna kommersialiseringen av hm mm. oh, ja. Ja, ja. Men, um, la naturen när naturligt. Men liksom. har ju haft en del av Mont Fuji i det fage Og ehm um, Mont Fuji har en veldig eh, spirituell en eh, veldig viktig i Shinto re religion i Japan, som er Japans religion, men også i buddhist religion, mm. så det har liksom vært, eh, det har liksom alt siden det har flatt, så har det liksom et altar oppe der og tilbøtt noen ting så det med har liksom diskutert er liksom litt problematikken med dette, denne kommersi kommersialiseringen mm. av Montfuji at det, det går fra å hellig i enkelte religioner till att bli bare ett brand, Et produkt. Ett produkt ja. uh, så de nämnde ju i den um, i detta center där det var jo liksom nämnt att det var Amon Fuji var hell eller var liksom var viktigt för japanerna och sånt. kanske blev nämnt, men de nämnde ju ju religionerna mm. som liksom brukade det til Tilbe tillboda så ja Kommersi, kommersialisert det, det er jo et interessant uh, si, dilemma du tar det er altså tradisjon, tradisjon versus modernisering mm. hvor mye av det gamle skal du hålla ved og hvor av det nye hvor det tar over de selger jo altså Fuji det er jo et produkt og just, jo mer du trykker det på jo mer kjent blir det og jo mer Turister kommer komma Men eh är det så mange som fortsatt tror på den heliga domen? Eller är det bara ett et fjäll att bestiga och sälla? Sant. Jag vet, ikke, men jag tror varför amerikanerna hade likt det heritage center. Ja, för det var ju du gick ju. Du gick det var. Det var ju det mm. var som sånn backe upp, men det var ju väldigt lett gå i forhold til et. hvor høy hver fjell er ja. 3700 det er jo kommersielle nei, skal vi skal jo gå videre til hva jeg gjorde neste dag um, ja, den siste dagen er kanskje ikke så interessant men da hadde vi en, um, en paneldebatt ja. på uh, Ayurama Ga Gauken University og da, det handler da om eh, eh, Jeg tror temaet var Crisis Og så var det liksom, eh, Environmental History da, sånn, eh, Ja, miljøkriser Tror jeg ja. ble det norske ordet Så panelet bestod da Av mine to forelesere Og så var det en amerikansk Guy som jobbet Som var professor på det i universitetet, jeg ble veldig overvasket når vi åpnet munnen, for vi snakker japansk, for litt av det. Mm. Og så var det en som var japansk som overprofessor der. Og. Men det var forskjellige disipliner da. Eh, jeg lo på om det var litteratur, og andre var, ja, det var noe annet. Det var liksom ikke miljøhistorie på din, men de har liksom hatt miljø som tema da. Så det var litt interessant å høre eh, forskjellige. Da, klær, da måtte vi klære oss pent i... i jeg kjørte dressbukser og finkjorter Det var litt varmt for dressjakke Så det dropte jeg Finsko også mm. ja. ja, jeg tror du så på Facebook ja. ja, jeg var sånn uh, med da Så det var litt skummelt Jeg stilte Den ene runden så var det jeg stilte spørsmål På engelsk? På engelsk ja. Ikke på japansk? Nei, nei, ikke på japansk Jeg kan ikke japansk Så godt kjenner du meg. Frem, ja, et, det var ju det var väl gøy ble ferdig med det. Mhm. Mm det var det var litt i hvert fall når jeg skulle stille spørsmål så var det jeg kjente det, det svetta i, i hendene og jeg fikk egentlig ikke meg kan faktisk snakke, så jeg var så fokusert på spørsmålene. Hva var spørsmålene litt? Her der och treng minnen. <laughs> det var något med crisis uh, det var något med uh, how can uh, different disciplines eh uh, cooperate in crisis eller okay, Ja. Det måste vara något komplicerat spår. Ja, det var et, det. Det det diskussion var rätt komplicerat. Eller vi vil bare vide at meninger deres liksom. ja, ja, ja. Så jeg har sikkert spørsmålet her om plass Men jeg, ja, jeg husker det ikke. Det er for trengt, ja Men det, festen, festen på husker jeg veldig godt Fordi vi i det faget der Vi hadde med oss en Det var en utvekslingsstudent fra Japan Som tog det som et semester I Stavanger Hun hetet Mickey mm. Og hun tog det faget med oss Og hun hadde arrangert den middagen her Og du kjenner kanskje japansk kultur litt bedre, men er det en sånn greie at uh, du skal skjænke gjestene dine? Tja, <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg ser jo på det som en sånn at du, hvis du er en god verdt så gjør du det, og dere var jo sikkert æresgjester ja, nei, for det også, det var en ting med lerte om japansk ja. etikette Det var jo du skal ikke helle opp i ditt eget glas, Du skal helle opp i til Simon mm. Så skal Simon helle opp i til deg ja. Så jeg satt jo på siden av meg For jeg har bare noe helt opp i glasset mitt hele tiden Hun <laughs> bare lurer på hvorfor drikker han så mye <laughs> Ja, og det, det var jo Det var jo fri bar også ja, ja, ja. Så det var øl og plum wine Og sake, ikke minst mm. sake, ja Og ja, alt mulighet. Så det blei Eh, det blir en rikt bratig kväll. Jag var inte så god eh, nästa dag når man skulle faktiskt å resa och ja. så igen. Så jag var lite eh, jag var og ble, var liksom sånn små irriterad på folk som sånn, ja. Det var ska sen, vet inte hur det hette, men det var ju så trödd på mig på in på tåget till flygplatsen. I Tamma. Sa hur ursäkt. Nej. Får AI intryck av att japanerna är ganska höfliga. Ja, men det tror jag miste lite balansen så uttrodde bak, alltså då trädde jag rätt på foten men. Ja. Og jeg, og det det prägade dagen men kan man säga, si, eller vart för de nästa timmarna när jag fick en andre kaffekoppen då då blev jag gottmöver igen. Ja. Ehm, um, ja. Um, skal jeg, uh, Jag kan ju säga si att det går att sitta lite på flygbiljetter och sånt till Japan igen og det hotellet med bodde på. i Tokyo. I Tokyo ja ja ja. ja så galna priser. Det var liksom 1200 per natt på det hotellet. Jag kan kan ju bara en shout out Villa Fountain Grand Tamachi. Det var ett nice hotell i fem 15:e Ja, det var nydligt utseende. Rummen var lite småa, det man ju bara säger. Si. Og så, ja Skal vi snakke om toalettene i Japan? Du kan hvis du vil det Ja, de var Det var ganske fancy Du følte deg ren når du var ferdig liksom Ja, men når jeg snakker om toalettene Jeg snakker meg om toalettene i Japan Så sa han at Åja, jeg har vært i Kina Der var det bare et hål i bakken Jeg bare, du, du, dette er ikke Kina Det var høyteknologisk Så Nej, de hadde jo Føn og, og føn spylefunksjon Fønte du liksom romp på det? Eh, ja Du må bli tørre til du blir tasket Ja, det er greit ja, Men eh, ja, så det var som sånn spylefunksjon også Og eh, du skvettet jo første gangen For du forventet jo ikke å få stråle i ja. strålet opp så Ja, der soler ikke skinnet Ja, men hvordan var det? Det var merkelig, veldig merkelig jeg tror jeg ble, ikke, jeg ble ikke vant med det, Nei. men det var heldigvis et veldig vestlig hotell, så de hadde jo toalettpapir. Ja, ja. Uh, ja jeg tror det hotellet vi bodde på var veldig vestlig, fordi uh, stikkontaktene også, jeg hadde mm. jo med meg adaptere, jeg trengte ikke bruke dem, for de hadde mm. en japansk stikkontakt og en uh, europeisk, og de hadde sånn USB-stikkontakter mm. bak senger, så de kunne lade også og så også, frokostbufféen var en Blanding, sånn 50-50 ja. Japansk mat og Liksom europeisk, sånn rundstykke Og baguette og eh, Sultetøy og sånne ting Så det, det var veldig nice Ingen havne, hav, havregryn Nei, det var ikke havregryn Jeg pleide å ha omelett Jeg pleide ta en baguette Og jeg en å ta en, et rundstykke eh, Og så hadde de sånn Sultetøy, sånne små Sånn Hotellpakninger vet du, sånne små Ja <laughs> kaffe. kaffe, kaffe var kanskje litt mild Ja Hvis jeg skal klage på noe, men det var veldig fornøyd Med det hotellet, så derfor Shouta til de Jeg, jeg har ju lest og sett på YouTube At, at de L7-Eleven-kjøsker Er veldig uh, Kjekke i Japan At de har veldig mye god mat der Og det er ikke bare sånn veldig skrav Og rare folk som handler der uh, Men det er faktiskt en ting ja, jeg vet ikke om jeg var innom 7-11 Men det var en sånn 7-11-ish Kjappasette Lawson mm. Den var over alt Og der kunne du jo kjøpe alt mulig rart mm. eh, Og Ja, det var veldig greit med mat Altså, du kunde jo kjøpe små sandwicher Eller sånn Japanske kaker Som var veldig gode, så sånn du spiser sånn Veldig sånn on the go mm. Det virker som om de er det hele tiden Kravler eh, folk Og, og, og det minner meg på en ting. Når vi dro hjem på kveldene klokka var ti på kvelden med 10, på kvelden, vi tok hotellet, så var det masse menn og kvinner kledd i dress. Så det spurte han ene han liksom, reiselæreren var liksom, ja, jeg har på jobb nå, liksom, ti, elve, liksom. Ikke det, jeg sier. Eh, nei, de, de er på jobb og så blir det med sjefen ut mm. etterpå, fordi det er veldig karrierefokuserte Sånn at du, du skal få den der promotion Og da må du bli med sjefen ut og drikke Og mm. sånne ting Så det ligner jo om Sånn USA egentlig At det er veldig sånn Du måste smiske, du må slikke veldig mye rev For å komme opp, uh, På toppen Og du må i hvert fall ikke gå hjem Før sjefen uh, ja, Et eller annet med at sjefen er den siste eller det første som går fra jobb. Mm. Eller du må hvertfall ikke gå hjem før han. Ja, ja, ja han er den. Ja. Du, mm. kan ikke, du kan ikke gå før sjefen går. Ja. Og det gjelder sikkert også når du er ute og sosialiserer med ham i et arbeidstid. Mm. Uh... Nei, det, det høres litt feilst ut egentlig å jobbe i Japan. Mm. Uh... Ja. Men å feriere det er jo kjekt. Ja, meg og deg hadde jo et... Altså, nå må vi snakke mye om bedre, men meg og deg hadde jo et fag som English Business Cultures. Ja. Husker du det? Ja, ja, ja. Uh, og da, egentlig, jeg husker ikke så mye om Japansk Business Culture, men jeg husker det ordet uh, karucci. Ok. Eller å jobbe seg til døde. Ja, ja akkurat. <laughs> ja, <laughs> <Så, laughs> det <med> den ting. Jeg vet ikke om jeg nevnte, andre dagen tror jeg det var, som jeg med den norske ambassaden. Og då sa de det at... Uh, hvis du går på museer Eller andre plasser Så ser du at det er veldig mange gamle folk som jobber mm. Fordi de har ikke råd å pensjonere seg Fordi pensjonen er så dårlig ja. Da spurte jeg om det der Karochi, er, er det derfor liksom, Folk jobber seg helt altså, de, Ja, de gjør jo det For de har ikke råd til å pensjonere seg Så en sånn Interessant mm. connection Som vi så for På museet Vi så masse gamle folk som vaska Og butikkene også ja. Det var litt sånn Tenkte kjøre det før de ble sagt Så de, det er jo litt trist da Ja, ja, nei, opp, det er ofte Det er det, det, altså Japan har jo Det er flott land i forhold til altså, teknologi Og det er mange flotte produkter Og merker som kommer fra Japan Men folk der jobber jo seg helt i hel Helt i hel Og selvmordsrate Og depresjon og fødder, fødselsrate Ting er ikke helt bra Japan japanere. Men å feriere der, ja det er gøy. Så, jeg, jeg vil gjerne reise her igjen sånn som deg, eh, Magnus. Det finnes veldig mange flotte steder å reise i Japan. Dere var jo kun i Tokyo. Eh, vi var i eh, hovedbas i Tokyo. Mm. Så hadde vi jo den ja, ene bag. kvelden eller etter eh, en dag en overnettning i Fukushima. Ja. Altså vi kom på kvelden og så overnettet med så dro med. For det var en väldigt lång dag på det og museum och så vidare och så yder, så med kvelden, så hadde vi en lång tur till Mount Fuji. Ja. Med tog med sån högt idag. Det var ganska intressant. Mm. Det minnar ju väldigt om att fly så sånn i ja, ja. ja, Det var liksom räcka på 3 3 3 liksom 9 set och Det var det var ju en upplevelse. Mm. Uh, men jeg føler jo det er veldig mye jeg har fått gjort, så altså. jeg har jo veldig lyst til dra igjen, men nå må jeg jo betale selv for det, og det, det, det, det er ikke billigt. Nå er ikke billigt. det, det staten, jeg skal bare skatte penger, så spør du turen din. Ah, så altså, det er jo bare å begynne å spare, tenker jeg. Kassandra eh, og Garina, har dere spørsmål om Japan, som dere alltid har lurt på? Hva må dere spørre inn som nettopp var da? Martin Maten. Ja, maten var kjempegod. Vi spiste ute hver kveld Vi spiste som gudar Og drekk som gudar Og det var ganske billigt Altså, den gjennen Er faktiskt svagere enn kroner Som fikk beskjed om at kanske Japan var det beste landet Du kunne ha reist til Gjennen ja. svagere enn kroner Så det Nei, jeg regnte på uh, Hvor mye en øl kostet Det ble 53 norske kroner for en halv liter. Mm. Det var ganske billigt. Eh, og så hadde vi jo den der, det var en dag vi var på en sånn den, eh, da de hadde sånn draft beer og sånn, IPA og NIPA og sånt der. kan det ble, vi var fire stykker, så hadde vi tre øl hver, pluss vi en liten forret. Og det ble eh, 314 kroner. Holy moly! <laughs> så det var... Det var av hastigt och billigt. Mm. Ehm. Um, Vad var spösmåla? Det är ju för dom man, manna. Ja. Jag på McDonald's. Nej, det gör man inte. Nej. Gör det inte. Nej. Jag tror McDonald's i Japan kan ha väldigt rare ting. Ja, jag tror de har sån superunika grejer. Ah. Ja. Ja. Superunika. Superunika. Ja. Ja, for det det har de ju på. Måte. De har sån svack black burger bland annat allt svart, köttsvart, bröstsvart, solatensvart, alltså det är färg av bläck Det är ganska rejält. Ja. Ja, eh ehm eh, eh när du säger mat är eh, eh i man eh, hade ju när vi bodde på det därna eh, huset, övernattningsstället i Trelleborg från Fujio, så åt man så sånn kyckligt traditionell japansk eh middag. Då spist spis med plantan bläckfiskbrut. Och det var ju jättegott. Mm. Eh, Karine elsker kjømad Ja, elsker bløksbord, ja, ja men, altså, Jeg har spist bløksbord en gang før i Norge Og da var den fritert Så da var den sånn crispy mm. Men denne her tror jeg var kokt eller et eller annet ikke... men, over... men ja, eh, maten Det var ikke alltid jeg visste jeg spiste, Men alt var veldig godt eh, Men du for... hadde aldri sushi? Nej det tror jeg faktisk ikke jeg hadde <laughs> Eller talade ju där om det han är väldigt ramen eller vad det var. Ja, det luktar. Så när jag hörte slurpa liksom när jag åt med pinnar och sån, men det måste Du uh, måste så kämpa ja. Nej, jag kommer ju på att det var någon dålig matupplevelse där faktiskt. Mm. Men ja, jag åt med spiss ute så att säga i kvällag, så det är ju Kanskje litt høyere standard på restaurant enn på kjøpte i butikken, jeg vet ikke. Jeg kjøpte forresten to øl med meg fra Japan. Japanske merker? Eh, ja, den ene var en Kirin. Ja. Den eh, har jeg trukket. Og den andre, hva det var for noe? Ah, det husker jeg ikke hva det var, men uh, ja, jeg gleder meg til å teste den en gang. Du har inte märkt en flaske saker igen då? det gjorde jag inte, det, det. Uh, jeg tror det var någon som i resefölje med som gjorde det. Köpte med en saker, flaske med saker. Ehm. Um, ja, jag köpte organöl i Köben. Mikeller har ju en sån bar där. Så en från Mikeller. Eh, uh, kan nog nämna att jag är ölentusiast. Jag har jeg har en app rejöl så jag är likt kanske lite över intresserad i det. Ja, antagst jag henne. Antagst jag. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Eh, ja. Så därför likte jag väldigt gott den där draft beer platsen som jag helt så väl i fant. Mm. Ehm. tror jag tog bilder av de olika typen ni hade Sånn minne, liksom. Det finnes jo, eller jeg og Jofa, når vi var det for et par år siden, så var vi jo inne en Super Mario bar uoffisiell, da. Men der hadde det jo konsoler og alt for punta med Super Mario-stiler. Ja, det var jo kjekt. Men ikke offisielt. Jeg tror ikke Nintendo skal la seg assosiere med alkohol, sånn. For avståling i grunnen. Ja, jeg så med mens vi gikk, så så vi jo noen som kjørte Mario Kart i gata. <laughs> altså, var det en Mario Kart med logo, eller var det bare en Go Kart? Ja, det var en Go Kart i hvert fall. Så jeg vet det var Mario Kart, men det var sånn, de var jo kledde opp og sånn. Mm -hmm. Så det var jo kanskje en sånn unlicensed <laughs> Mario Kart i, i Tokyos gata. Du finner jo mye rart i Japan, i Tokio eh uh, kattekaféer eh så kallat maid kaféer, uh, -kaféer. Jeg vet ikke om jeg har vi kommit hört om med Katarina. Eh det, uh, det kattekaféer. Ja, kattekafé. Maid costume, alltså det er ju sånn, som jenter så går runt i sån eh uh, uh, maid costume. Maid costumes ja, rätt att säga det, eftersom ska beskriva det på norsk, men uh, så en tjänste picker. Tjänste Vi fick en del som flyers, de är jäklar annor med distinkta. Ja. Er det en sån sexuell? <laughs> altså, ja, ja. Alltså mer mer kurkshin då. Det är en fetisch grej. Ja, it's a thing. It's a <laughs> Det i Japan. <laughs> Så jag vet inte, kan du om du har några sponsors för Ting, rare ting. Som eh, Magnus kan ha sett eller hört. En sån va? Vel. Jag har hört att det jävlas såna vendingmaskiner så sånt för Ja. Um, ja, på tågstationen sånt så hade väldigt sån standardvendingmaskin, alltså du kunde köpa sandwich eller dricka og rök om det var men i det andra distriktet så var det ju sån vendingmaskiner for sådana figurer. Mm -hmm. Som sto i som på första etage. Så var liksom sån du trengte ikke gå inn i butikken og gå i skrenken, eller finne det. Du kunde bare gå til den vendingmaskinen som tog rett utenfor, mm. hvis det var den figuren du ville ha. Da. Så han ene, som eh, jeg, jeg, som var med på den studieturen, han skulle finne en spesifikt anime-figur. med vi fant den i det... Det, der, det var 5 sånn fem-seks etasjer med sånn anime-figur. Så vi fant den, men... Var til, det var bara en igen så den var ju till salgs för det var utställningsmodell så de har utsålt. Ja det gick kännå få tag i den andra klasser eller. Nej, vi leitar kanske någon annan klass om med fan. Det är ju så då. Ehm Ser ni väldigt i källan? Ja det ser ut som han meinte ju att detta var väldigt sånn standard nei. men det verkar som de är lite särare. Att med har lite mer som ikke jag inte i henne med alltså men at med har lite mer som kommersiell kanske man kan säga att det med i Norge. Förhållande Japan så har lite andre ting. Ja, jag tror detta med vending machines grejen, det har jo med det sammanhäng med hur travle folk är. Att de ska liksom alltid fra och till jobb. Och då hars ju tid till att sticka in en butiken och köpa småbröd. De vi tar det rätt fra automaten medan vi står på paragonen. Eller mens de venter på trafikkelyset Hvis de jobber hele tiden så känner? de jo det Ja, dessverre det Men en ting jeg Dette er jo på Du ser jo ingen båsbøtter Rundt omkring i Tokyo Nei. Men det är helt clean i gratene liksom. Det er ingen eksempel i gratene Vet dere det er sånn? Jag har slav så vaske. Handmade är ju hiero. Vad tar det fram made så på kafé? <laughs> jag tror folk ikke kastar sopor på gatan rätt och så. Men det är säkert ni är så flinka och med att sopa upp. Ja, så tänkte jag att det kanske var sånt tötsstaff, Hvis du hajvä tycker på backen Men det ser at folk faktiskt ta med sig sköpplet igen. Ja, de har med sig egna påsar så de tar sopor i så det det är ingen som ger visseppeln. Eller det är ju inte möjligt för giva visseppeln i gatan då. det är ju dumt en gång. Mm. Så vi alle tar med sig hem. Ja, kanske man borde med det her i Norge. Ja, eller lov. Nu gör det ju att man ser ut som ja, bara sätter ut. Men såg ju det inte sitt normalt eller på sitt med maj. Ett tårge hade gått. Folketorge så slog de ju flaskor överallt. Ja, ja. Det er... Folk er fæle med det. Folk er fæle, altså. Så, ja, det er en drøm, Magnus. Men jeg vet ikke om det lar seg gjennomføre i Norge, rett og slett. Men det spørs jo, altså, du får jo, sånn som det er Kina, får du minuspoeng. Mm, ja. Minuspoeng? Ja, ja, de har jo sånn ansiktsgjenskjening, hvis du krysser gater, hvor det ikke er fodringerfelt og sånn, får du minuspoeng. Og sånn som det er i Singapore, der er det ikke lov å be i det hele, hva bruker du? Hva er, sånn er kreditsystem poengene, altså? kreditsystem. Så du får ikke lån liksom Hvis ja. du går ja. ved veien uten at uh, <coughs> På <coughs> rødt lys Hvis du bare får masse minuspoeng så blir du dårlig av Og ikke lov til å vi skal ikke la oss nærme oss uh, Kina, Kina-system uh, ja, Du vet De, de mikrofoner <laughs> Eller Karina, er du for uh, kinesisk diktatur Eller er det det du sier? Nei, ikke helt det hadde vært fint liksom at det... Litt Ja, men ikke glemme. <laughs> det hadde vært greit at liksom, folk sluttet å få søpple her i dag. Ja, ja, jeg er helt enig i det. Ja, vi burde jo innføre gapestok på nytt. For alle som får søpple, de må stå der en halv dag, kanskje. Sjev. Til spott <laughs> Han har en trygg <ventrykker> på asfalten. <laughs> Ja, det hadde gjort jobben min interessant, i hvert fall. Ja. Ja. Det, ja, det er sikkert du som hadde måttet i verksettet. Ja. Det måtte ha et gapestokkansvarlig. Ja. Er politi, så det er ikke politiet, der det så mange som er nyutdannende som ikke får sin jobb. Ja. Ja, en ny sånn gapestokkavdeling. Ja. Det er sånn, sier du noe. Det står med flere flyer i ens meg. Sysselsette nytt damma. Ja. Och med för Gunnar och vi eh, körma ut publar. Scheiß nicht. Og det gick vart formulär. Ja, men visste du, du har någon sånn person egappestock. Alltså, visst folk kast ner tomater og eng på den personen. Det Ja, det er för säkerling. Så har de ja, det var... Men det är ju mat till möken då. Det är för nok mat. En normal mat. Skulle sluta ställa om att det det er en gapestokk grei, og jeg, jeg tror vi må... Uh, workshop litt. <laughs> selv om det er en veldig gammel idé. Hvis vi skal modernisere den, så må vi jobbe litt med den, sånn at den kan funke. <coughs> altså, det har, du har jo digitale gapester. Det er jo ofte folk som blir hengt ut i media. Mm. Uh, det funker jo litt på samme måte, selv om mm. det ikke burde være sånn. Um, men der, der ble jo folk uthengt. Ja. Det, det er bra eller dårlig altså. Vi går in på et rart tema nå men... Jeg synes det er litt dårlig For det kan jo gå veldig langt Ja, kanskje ikke personen uh... ja, er skyldig en gang Ja, det, det er kanskje det er så feil Med internet at, uh, at folk blir hengt ut Og så viser det seg kanskje ikke Å være sant <coughs> mm -hmm. Da er det jo veldig feil. Men ja, vi synes jo det er feil å henge ut folk Sånn uansett da. Det er jo politiet jobb Og hun gjør hänga ut va? Hänga ut. For <laughs> ja. Norge exempel det är ja. ja. De har tagit mer av jobben din vi. <laughs> ja, ja, nej, nej åste Norge. Jag tror det är ett hjälpmedel rättissätt. Mm. Eh, jag tror det är faktiskt en del saker som man blir löst, hjälpa publikum. Och du, du får ju nå ju till en massa folk med ett mm. budskap. Kanorden skal være Ja. Eh um, så är det. Jag var säte i Åste Norge. Ja, det Se på det. Så bara ja. De löser massa saker. Og det er ju studenter, eh politister så cityborgare och tar emot eh, telefonssamtal. Ja, du satt ju där någon gång. Nej, det har jag inte. Fast var med i en Åste Norge episode. Ah, jag stod i bakgrunden. Jag ah, okay. var med i en reportage. Ah, okay. ja, ah, <laughs> <laughs> Men det läggs in Nei. Jeg er ikke så PR-kodet noen gang. Nei. Nei. Er, det, er det andre ting? Vi vil vite om Japan. Vi vil sikkert alle på et tidspunkt reise der. Ja, har jo ikke mye vært. Masse å se på. Hva sa han Hvis du skulle reise til Japan, hadde det kun vært i Tokyo, eller... Nej, jag ser ju på Instagram då, måste vara en fin plats. Jag vet inte vad den hette, men jag sitter lagrade där. Vi lägger där, vi lägger där, vi lägger där, vi lägger. Jag är väldigt mycket fint där. Mm. Väldigt fint. Ja, alltså jag, ja, det blev nog jag kör nog med bas i Tokyo då, men eh, det var ju någon plats vi inte besøkte på den turen som jeg kunne godt tenkt meg, da, sånn, så jag kom då. Godt tänkt mig då, så Uh, Hiroshima og Nagasaki, mm -hmm. litt sånn historieinteressert. Um, uh, oh, hva heter den plassen? Uh, du har Kyoto? Kyoto, ja. Der. Osaka? Ja, Kyoto ja, er nok en by som kunne gå an Tenkping. Vi uh, så jo på um, <coughs> Hva heter den Shogun. Shogun, ja. ja. Fantastisk serie. Jeg har blitt den. Uh, må jo se den nå. Så for folk som ikke har sett Shogun, fantastisk serie. Den er veldig japansk, for å si det sånn. uh, Det er ingen... Så, altså, japanere snakker japansk, heldigvis. For det kunne jo vært, vært sånn at de skulle liksom, snakke engelsk for å gjøre det lettere for vestlige serier. Men... Uh ja, jeg det var en amerikansk serie Men hovedsakelig med japanske 20-spillere ja, ja. ja. Den er jo nok produsert av HBO Eller FX eller, eller sånt. Men ja, autentiske kostymer Tidsperiode Måten de snakker på Så det tror jeg har fått folk til å, Folk det kanskje Har lyst til å reise til Japan Og se hvordan ting er nå Og hvordan ting var før Alt så jo veldig autentisk ut i den serien. Disse palass, ikke palass, men disse bygger. Men jeg tror mesteparten den handlingen var ikke i Tokyo. For det var ikke hovedsenteret da, på den tiden. Men det var jo en sån kniving, altså det handler jo om hvem som skulle styre landet. Så det var det for forskjellige sånne herrer, for forskjellige deler av landet som... Intriger, og, og de stikker hverandre i ryggen for å vinne, da. Vet du hva periode det skal foregå i Japan? Eh, nei, faktisk ikke, fordi det var, liksom, det, det var noen vestlige folk i der. Katolikkene hadde jo eh, tilstedeværelse, og de, det er jo en eh, brite, mm som kommer inn uh, og som du ser på en en del av handlingen gjennom hans øyne ja. uh, men han var ikke den første briten der det finns andre vestlige folk i landet men det, det var nok ganske tidlig i denne perioden for de hadde ikke så mange kanoner for eksempel uh, og ikke så mye vestlig innflydelse og de hadde ikke hatt den dronning, dronningen i England så det var nok i, i starten av en periode der Japan fikk innflytelser fra Vesten. Ja, for vi har jo hatt en del om Meiji-perioden, ja. som var, er da eh, blant annet eh, Japans eh, industrielle revolusjon. Ja. Og då får de jo eh, mye vestlige innflytelser. Som mm. jeg har lest en bok som heter The Lost Wolves of Japan. Som forteller en ganske bra Miljøhistorie i form av Hvordan den japanske ulven ble utryddet I yeah. Japan Fordi den gikk for å være I uh, de sånne religionene Og så når du fikk den vestlige Innflytelsen Så ble en sitt på som skadedyr mm. Så da måtte den utryddes mm. Og det var sånn Den endte opp med å bli utryddet Fordi den var ikke, den var ikke ønsket lenger liksom. mm. Så ja Jeg ja. har kan en del om den perioden da, men uh, ja, uh, kan jeg nevne en serie med deg anbefalt? <laughs> ja. Uh, hvis du er interessert i videre om Fukushima da, eller om den ulykken, så er det en serie på Netflix heter The Days. The Days? Ok. Ja, ja som er en uh, japansk uh, uh, serie på... Uh, ja, jeg tror det er Netflix eh, Ja, jeg har ikke sittet den selv Men jeg ble Vi har blitt anbefalt den da mm. Så jeg tenker jeg skal Det handler liksom om Ansatte på dette Kraftverket eh, Kraftverket når ulykket skjedde da mm. Jordskjelve Og bølger og Ja, og så Sikkert etter etter tiden også mm. Mm. Jeg, jeg leste jo Eller jeg hørte om at det var, altså, det må, Noen måtte jo inn Og jobbe med dette Sånn at det ikke På en måte Sprengte På en måte altså, mm. Noen måtte jo inn og Regulere dette mm. Og da var det jo gamle Som meldte seg frivillig Fordi De hadde ikke så mange år igen Uansett Og hvis de hadde på måte, De hadde dødd av alderdom Før de hadde dødd av strålingen Mhm så da sa de til disse unge folk Nei, nei, vi overtar eh, tar, inn tar inn for landet Etterslett Og de er ju ultranasjonalistiske Altså japanerne de, de, de er mye sånn Oppra alt og, og de er veldig glad i atomkreft ja. Og det merker man også At det var sånn Ok, den, den ulykken er veldig alvorlig Men med må ha Atomkreft fordi de har ikke... Vi så litt sånn solcellepaneler og sånn i den Fukushima-regionen. Mm. Men det er liksom ikke nok til... Fordi det kraftverket som eksploderte, det var jo eid av et firma i Tokyo. Ja. Alt kraften gikk til Tokyo. Ja, ja. Det var det behovet som er der. Så er det litt sånn tragikomisk. Uh, ja. uh, ja. jeg, jeg tror Japan har ett lite uh... Hva kan kan det si? säga ett eh uh, dubbel är en dubbel CD men förhållandet is till atomkraft er problematisk. Mm. på for en sidan så är det ger det mye bra men landet har också blivit sprängt av två atombomber. Mm. Eh uh, och där kommer Godzilla filmen faktisk. For jag tror hela liksom Godzilla monster är liksom en et symbol på atomkraft og naturen, og bombene. Ja, nå har jo jeg faktisk sett den originale uh, Godzilla-filmen, og ja. den er inspirert ja, av atombomber, men den er jo også inspirert av en sånn hydrogenbomber, eller H-bomb, ja. som, uh, du vet, et... Uh, uh, Japansk eh, fiskeskip, som ble, eller tråler, som ble utsatt for enormt stråling der da, Som heter Lucky Dragon Som eh, når var i Japan, vi kunne ha, eller Det var frivillig, det var noen som gikk og så den båten da Og eh, ja, de to hendelsene der Det der to av bombene, mm. og den H-bomben mm. I stille av en plass De inspirerte Fordi de nevner Begge deler i filmen ja. I dialogen og sånn Så det er tydelig inspirert Av det da Så det, det var interessant det Er det er en ny film ute? Godzilla film ute? Nei, jeg så det, det kallet var Godzilla Mot uh, et Nej annet Nei, ikke det, det like Godzilla King Kong Det er Hollywood ja. Men Godzilla minus one ja. Det er en bra film. Så den kan gå også anføre til deg, Magnus. Jeg og Karina så den sammen. Hva sa han da? Hvis du liker monsterfilmer. Ja. ja. Den er lagt i Japan, og kun med japanere. Så den har ikke denne Hollywood- Hva eh, kan du si? Skinnet på seg, som ofte blir sånn glatt og masse produsert. Kult. Mm. Jeg tror ikke vi må runde Magnus. Jeg har du mer du vil... Eh, Skryt av Japan, eller? <laughs> eh, veldig fantastisk land. Gå da hvis du har rå og tid og anledning. Eh, en uke er ikke nok, vil jeg Nei. bare si. Du får det så mye du vil se. Så, ja. Reis, der. Reis der. Da kan jeg si takk for nå. Han uh, har kostet meg med dagens panel uh, 50% kvinner kanske vi kan fortsette med det uh, Og så har vi selvfølgelig uh, En uh, av hovedgrunnleggene uh, av Supertech i studio Som sneg seg inn. Han vinker fra siden Men uh, då sier jeg i hvert fall takk for mig? Ja, uh, takk for meg Takk, det er forblir med.